Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, está começando pela segunda vez na internet o WikiCast, o seu podcast semanal de, de notícias. Eu cismei com isso na minha cabeça por causa do CQC e eu estava a fim de falar isso. E, e galera, p o segundo programa. Já e s t a m o s convidado, s já, cara. Puta que pariu, hein? É, é, é foda, foda, caralho. E estamos <risos> com ele, sim. É o cara que sabe tudo sobre a cultura oriental. Televisão, mangá, mangaká, seja lá, mangá! Estamos com o Senna! E aí, pessoal, beleza? E estamos com os caras que eu não gosto de apresentar muito: Albino Moreninho. Boa noite, boa tarde, bom dia. E estamos com ele, o sapo mais pulador da internet, Kenu! Quem diria, em segundo programa, hein? Olha só vocês! Eu dei o segundo programa, hein? a c h que eu vou pedir uma estrela dourada pra minha mãe. Esse é o. <risos> Wickcast, solta a vinheta aí, pessoal! Enquanto isso, no QG do Wickcast. Ah, galera, pô, o eu tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados pra gravar o cast. Não, não, tô cansado disso, cara. Porra, Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, não. não ah, bigode, lá isso é chato, p o r r a Vambora logo aí com essa porra, logo. Parei de palhaçada. Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro pra passear e namorar um pouco. Caralho! c a l h o Que i o c r a Que isso, cara? Que e pariu? Eu sou T800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos, os insurgentes para liderarem o、um、único foco de resistência da internet, o WickCast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta lá, vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o WickCast. Alfa Rita se libertou, recrute um grupo de adolescentes e s c o n d a d o s E é isso aí, galera, nós vamos falar sobre cena. É, perdoe meu japonês é, ocidental, Tuxatos. e s Tá certa a, a pronúncia?、Ah, mais ou menos, é, é Tokusatsu. Tokusatsu. É, assim, não. é, não não tem e x CS e no final, é só Tokusatsu. Que burro, rapaz, eu t o u falando? É que eu sou carioca. <risos> <risos> n é que você a c h o u muitos, né? São muitos t o k u s a t s É, muitos t o c o s a t s u Cara, eu gostaria de perguntar pra você. Eu gostaria de perguntar pra você se você poderia falar com os nossos ouvintes o que seriam os t o c o s a t s né? O que, que você poderia explicar aí pro público leigo que não sabe o, o que é? O público é. civil, né? O famoso público, o público civil. civil. Cara, então, tokusatsu é um termo japonês que ele é, ele é a junção de duas palavras.、Né? Ele é a junção de tokushu satsuei. Basicamente, são efeitos especiais. Então, por exemplo, vai, você pode falar que. Entre aspas, Jurassic Park, por exemplo, como、um、filme de, de efeitos especiais, eles seriam o Tokusatsu. Mas acabou, é, esse termo acabou sendo utilizado só pra essas séries, é, por exemplo, é, Jasper, Jiraiya, t h e n d m a n Essas séries onde tem um, um, uma equipe de heróis que, que bate no monstro, tem um o n s t r o da semana e tal. É, isso, esse, esse gênero começou lá em 5 4 Tem uma discussão assim, de qual que é o primeiro, né? mas o, o que a galera mais fala é o Godzilla, lá em 1954. Foi o primeiro filme de, de efeitos especiais. É. é aí que tá. Senhor, eu já ia até entrar com essa, com essa pergunta、é. pra você. Mas o, o Godzilla, ele não seria algo mais específico tem lá, que, é o, que até popularizou o termo com Pacific Rim. Era como que é o nome? É Kaiju, né? Kaiju e o monstro gigante. É, isso. É, isso. Isso. É, que, é que conforme foi passando o tempo, os caras também criaram gêneros dentro do Tokusatsu,、né? Um dos gêneros é esse de Kaiju. São os、hum. monstros saindo na porrada entre, entre eles. Eles t e m robôs, eles né? Então, Ultraman, os caras consideram tipo, como Ultraman. Ter o gênero e o u l t r a、ah. m e n porque só o u l t r a m e n t e é uma penca, né? A família ultra, né? e x a t o Inclusive tem a família、Enfim. ultra. É, é, é, a família legal, Meu, o legal que eu gosto da m i n h a f a m í l i a Desculpa aí que tu vê, né? Tudo esse início que você falou, eu sabia, assim, que eu fiz o dever de casa, dei uma olhada, né?、É. Fica a dica、é. aí, pessoal: o WikiCast, é, é. ó. Wikipedia é fonte também, tá? Eu vi tudo isso no、ah, eu, <risas> Wikipedia e tava tudo certinho. Se, se o Sena confirmou e tá no Wikipedia, tá certo, viu? Eu poderia ter falado tudo isso em vez de pedir pro convidado. Falar, s e o, o cara quiser sabotar nosso próximo tema, ele é só descobrir só o lá, tema alterando、no、a w i k i p e d i a né, Big Boy? Isso <risos> aí. Me fode totalmente. Só p o r q e não é a m u m a coisa que o, o, o Senna falou e o nosso querido Albino, que vai falar mais alto, falou. Eita, deu esporro, entre a s m p coisas. Eu adoro você. Eu não sei se o Senna lembra né, da revista r e n c h i n né? Eu f e m b o eu tenho, não sei se você lembra quando saiu o e n a a revista r e n c h i n Especial. Falando sobre o live action. Era a capa com é, o Ultras Man, né? A família Ultra Man.、E、tinha o、um、Jasmine, o Kamen Rider, tudo. Cara, essa, essa é a edição número 6 eu tenho aqui. Porra, eu、é. também tenho. Eu tava estudando com ela, cara. n、e、eu... essa é aquela que mostra que os, os, os Power Rangers são baseados em seriados japoneses, né? É, sim, cara. É, sim, é, sim. Eu vi isso na revista Herói, c a né? A r e v i s t a antiga revista Herói. c a Que a Sega comprava os direitos das séries japonesas pra fazer, tá ligado? Aí pegava. Ah, n ã o vamos nos adiantar, Robinho. Os d o t e r m i n a r o que eu, eu O legal é que ela vem com uma enciclopédia da família Ultra, cara. E, e o mais legal, que aí pra quem não sabe, né? Tá com o、um、mangá aí do Ultraman, né? No, nas bancas, comprem. Tá no fascículo número 4, eu tô atrasado. Tem até desenho, cara, do Ultraman. Tinha coisas que eu nem sabia que. Mas depois a gente dá um panorama aí sobre o Ultraman e só pegar mais uma coisa aqui que, pra gente começar um tema logo, que é o seguinte: vamos falar logo de Brasil. Eu acho que o primeiro herói japonês que chegou no Brasil em live action foi o National Kid, né, cara? É, o, o, ele era o, é, exatamente, o National Kid, que ele era na verdade, ele não era bem um herói,、e、assim, ele era uma malandragem, assim, que ele era um garoto propaganda da Panasonic, né? Sério? <risos> sério? Ele... Tudo que ele era, mas... era, era, era, era pra vender erradinho, cara. a g a você i u que tá assim. Eu... Aí que tá assim, ó. Eu já tinha ouvido essa história do National Kid, mas, tipo, no próprio. Eu vi acho que uns dois episódios só dele, só.、Uh -huh. Você não tem nenhuma referência à rádio, a Tejo, seja lá o que a Panasonic vendia na época. Isso que eu achava estranho. Tipo, pô, não sei r lá. Ah, serial, não, sim, mas o a, é, no... é porque tinha o, o Merchan era fora, né? Não era dentro, dentro, assim, do seriado.、Né? Mas ele era meio que o garoto propaganda da. E ia ser aquele <risos> comercial que passava entre um bloco e o outro. c h i c o nós c h e a m o s <risos> pra cá, Panasonic! t c o tico, t h i o o t h o tio, tio, tio, tio, tio, tio, i o o t i i o o t i i o o t i i o o Lipstick? Caralho, <risos> <risos> eu e n h o a l coisa s esse, esse foi o primeiro、Desculpa. que passou, mas o que, o que trouxe、Sim. o sucesso, assim, o boom. A explosão, que teve aquela histeria, o cara fugindo de casa pra assistir na casa do amigo, eu acho que foi. <risos> o Jasper ou o Changeman. Não, é, é, como... é, desculpa a pergunta, ô Senna, quantos anos Vossa Senhoria tem? Eu tenho 27. Então a gente tá beirando, a gente fazia isso, né? Que eu tô com 29. Eu tô com 26. Albino, tá, então, Albino tá com 26, r e n t á com. Tá com 24. 25. 25. Cara, eu lembro. É um garoto. A... É um garoto, <risos> né? O...、Ah, eu um cheguei, Bob, a、um、jovens aí, eu cheguei, meu Deus do c é Jovem de Vênil. Cara, eu lembro que quando eu via Jasper, Era uma bosta. Por quê? A gente pegou aí pra molecada Leite Compera, que não sabe o que é isso. A televisão era de botão. Então tu tinha que ir pro canal, no caso do Rio de Janeiro, canal 4 Globo, canal 6 Manchete. Cara, era uma merda, porque às vezes tava passando o He-Man na Globo. Aí eu queria ver o Jasper também. Aí quando dava um comercial na Globo, eu ia pro Jasper. Quando dava o、um、comercial no Jasper, eu ia pra Globo. Cara, era uma merda pra ver nessa época、é、isso de manhã, cara. Porque tu tinha que ficar batalhando qual desenho ou qual. Live action que tu ia ver, tu passava por isso também, s e n a Ou não?、Oh. Com certeza, Com certeza, No sábado também, né? Que passava desenho、no、n a SBT. Às vezes passava coisa nos outros canais também. É complicado. Vocês ainda davam sorte, cara. Tinha vezes que eu nem consegui. Porque aqui onde eu moro, cara, o sinal da Manchete praticamente não chegava. Então era a luta pra você conseguir assistir um troço desse, cara. Então vocês tinham ainda sorte do caramba. e t u、um、O u e bom... b i n o Opa, desculpa,、cara. o que n o o Cara, eu só via um mesmo, eu come... eu, Na época eu via o i n Spectre. o E eu não g a v a d t e d o Spectre. O melhor via... t o p que eu fazia é muito o, Inspector... Maneiro, o Inspector. O s e r a muito ruim, mano. O s p e c t o r Do caralho, cara. É, o, Inspector... É, o Inspector o Inspector é aquele que tinha a música Outra vez o Sol Brilhou. é uma a n ç a e s s a Não, não, essa é do Sol u Branco. O Sol u Branco i é, não, é Soul Soul foi... muito chato. É, cara, é, o, Inspector, engano, o Inspector, se eu não me engano, ele já via com a música em japonês. É, é, é, é exatamente. É. Agora, o que a... eu, eu lembro é que. Coisa... De... O Inspector, cara, eu via. Cyber. Cyber 4 era muito pica, mano. É puro. É, eles não eram meio que parecidos, não? senão Acho que chega até a ter um crossover não, é, é, com é, é, eles ou tu era com o outro? O Cybercox, cara, era um. Tem... Não, o Cybercox era de outra, outra produtora. É, porque eu lembro que tinha uns episódios do Inspector, eles faziam um crossover com, outro com o u t r o t o k u s a cara. c a r já que o mesmo chefe do Inspector era o chefe do Sobren, tá ligado? É, era、ah. o chefe d Shunsuki Masaki. Então, é o Sobren que faz com o l o b o e vai com o i n Spector. Ah, ah sim.、Aí. Eu quero、claro, que tinha um robô amarelo, não era? Tipo um robôzão é, amarelo? Isso aí, é o Sobren. O Sobren tinha um robôzão amarelo. Cara, E, e, e, e a parada desse robô era mais escroto que o cara andava de peito, né, cara? Tipo assim, a era uma motinha. Ah, não, esse aí e r o do Inspector. Esse é o do é. Inspector. Caralho, ele, ele, ele tinha、Acho、a h i s a no peito. O... n ã o eu só ia falar que eu lembro que、um, tinha uma cena, acho que era da apresentação ou era da, do encerramento, que aparecia o robô lendo assim rapidinho, tipo、ah, flash, eu tô sabe? Eu, eu lembro e u lembro que. Cara, eu, eu, que... eu lembro, lembro q e o s s a pode f a r aqui, Ele tinha a roda no peito e os bastões que ele usava. Era o guidão da, da bike, tá ligado? Ele tirava das c o r t a s ele、Mas、tirava da porta, cara. Era muito louco, mano. Mas aí é que tá, o Bino. tinha uma moto, Se eu não me engano, ele tinha uma moto também. Ele subiu na moto e ele encaixava. essas isso, isso, isso, isso, isso,、um、isso aí é um bastidor da série, porque era, era muito、hum. complicado fazer ele, ele andar com, a, com o peito no chão. Aí depois de uns episódios, os caras deram uma moto pra ele. Aí, aí ele não faz mais isso. Tipo, eu <risos> tipo né? Quem sou f i l h o da puta que deu a ideia desse robô andar assim, né? v o e ê n tem uma moto? Cara, eu achei legal do i n s p i r que só tinha um humano, né? Cara, o personagem principal que eu não lembro qual é o nome dele agora. Era o Leon a l g a l Eu lembro que ele, que, ele era l e e o único, tirando a galera que, que dava o suporte técnico pra ele, ele era o único humano que se transformava. Não, não tinha, tinha a mulherzinha também, cara. Não,、era、mas eu acho que ela não s o b r a v a não.、Bigode. A mulherzinha era o Sobrain, que era a mulher e o carinha, m né? É, pode ser que era parecia, parecia a Sônia b r ã o era no Sobrain. <risos> Eu a c h a v a legal que tinha parado. Então, o amarelo e o, o azul, o verde, não lembro agora q u a era cor do que eu voava. Eles dois, eles eram robôs, é, propriamente dito. Só que, tipo, eles tentavam conviver com o humano. Então, tipo, eles botavam blusa. Tanto que esse encerramento que o bigode falou, do cara lendo era o robô azul. Ele lendo e ele com a camisa, cara, a camisa toda apertada dentro não, daquela blusa. Mas, mas, mas rola até, porque tem um episódio que o, o biker vira amigo de uma menina lá.、É. E a menina depois vira, vira uma bandida tal, e tem que prender ela e ele c h o r a t e m essa pegada de ser meio humano m e é isso que eu achava foda. Os outros não tinha. O s Cybercops mesmo era. Todos os caras se transformavam, era m e i o um Powerhand. Não, cara, o Cybercops era muito m louco, mano. Tipo assim, chegava na cabine o telefone, aí ligavam, usavam o cartão, ligavam, aí vinham as varetas, tá ligado? Cybercops, prepararam a programação? Cyber, né, mano? Zero zero cinco. v i r a Vibra, Vogger, conectado. Porra, era muito. Não... Fora, cara. Só que eu fizeram um. Ó, foda, re, reza a lenda aqui na minha rua que tem um episódio. Vou pedir pro Cena confirmar que nessa deles pegar as, as armas no meio do, da, da cidade toda, né? Que o, o sistema de, de tubulação do Japão, é, o melhor do é, mundo, da a r t a era foda. É que eles tiraram um mendigo do chão pra tirar a porra da arma. <risos> não, não, não. <risos> da、no、vídeo, não, cara, e l o amor d d Você era a versão censurada do v i c h o sei não, cara. Cara, é a l e n d a que rolava aqui na minha rua que tinha um episódio que ele, o Mendigo tava deitado e encheu. Calma aí que eu vou pegar uma, uma arma aqui, não sei o que lá. É o chute do Mendigo, né? Não, tem isso aí não, cara. <risos> Mas então, o Cybercop, você... aí até vou perguntar pro Sam pra ver se ele, ele confia. r m O Cybercop foi o que mais durou, ele teve, eu acho, umas reprises até 2001 aí nesses canais brasileiros. d a v i a 2001. É,、Sério? no Japão ele não durou muito. Ele teve, teve 36 episódios, é, 34 de série, e os dois últimos é tipo um hum, documentário sobre a série. Aqui、hum. passou pra caramba, mesmo. É, é, eu eu tudo muita tudo vida, reprisava. Cara. Cara. Vi, vi Aí muita é que gente, tá assim:、cara. aquele camarada que diz que é brasileiro que tá com, a, com as armaduras originais, é real aquilo Luiz? Não sei se você já chegou a ver isso no Facebook. Sim, e se... tal. Esqueci o nome do cara.、Véio. É que ele é meio.、Hum. Tipo assim, ele é meio complicado de conversar com ele. Já, tenta, já, já tentou é, fazer ele. Levar as armaduras pra pro evento, Entendi, pra expor, de... assim e tal, mas ele é bem, bem duro de, de negociar. Mas ele tá com as armaduras originais mesmo. a s s i m que eu sempre vi a isso, o... pô, não, não pode ser, cara. Não, Ô, me, Sena, deixa eu te fazer uma pergunta. a q u i a g i valeu.、É. Albino Ojusteiro. i pro... no... Procure aí,、ah, Albino,、e、é a armadura. Ô, <risos> Sena, é, é verdade que o Cybercop Verde, ele é o criador da série mesmo? Não, não. Porque eu lembro não, que eu li n o、no、local que ele até se suicidou, que ele tentou trazer. Fazer a série de volta e tudo não, mais. Não, ele, ele, ele era de um, de um grupo de switch actor, né? Switch actor、uhum. são s aqueles caras que põem a, que põem a armadura, p o q u e a gente vai acabar com a infância de muita gente aí, mas o Jasper mesmo não era o mesmo ator dentro da armadura, né? Ué, <risos> pô, todo, todo, todo mundo lembra aqui da Rígia Amarelo com a mala. É, gostoso, mas, mas esse não, bagulho da r a n g e r a m a r e l a tem outro problema, né? É porque a r a n g e r a m a r e l a no Japão, ela é, é, o personagem é um homem, né?、E、não! A... não era um travesti, não? v i l g o y d tem um GIF feio, Bilgoyd. Tu procura depois, eu, eu, sei, que... eu sei, eu sei, sou aquela g u i l e u sei. Cara, quando eu vi isso, eu não acreditei, cara. Eu fiquei doce de uma caraca, você tá de sacanagem o <risos>、ah, O problema do Cyber Corp、e、Mart é que ele. Eu esqueci o nome do ator, mas ele queria voltar com a série. Inclusive, tem planos aí se você procurar na internet. Por exemplo, tem a, a Tomoko, era pra ela ter uma armadura, a menininha. Mas os caras a c a b a r a m não fazendo t a Tem esboço já de como seria.、E、ele acabou realmente. O cara, tipo, depois não fez mais f a z e r nada. O cara acabou se suicidando.、Não. Eita! Ó,、oh, Vamos levantar aqui uma bola. né? É, é, é, aproveitar aí. Não, não é uma piada que eu vou fazer, mas. A gente entrou numa parte mais dramática aí, falando de um suicídio e tudo mais. É. Eu falo que não é piada, o viado me vem com uma música. a música triste, viado. Não deixa p a não. A galera, assim como o Chaves,、né? a gente é criança, eu vou dar o、um、exemplo do Chaves porque. A galera, depois, o, o seu primo mais velho, o seu irmão, quando você vê isso, ele fala: Ah, isso é coisa de criança, isso é aquilo, não sei o que lá. Mas depois que você cresce, vai ver alguns episódios. É, essas, esses live action japonês t e m uma carga de drama dependendo do episódio ou de um arco que eles vão tratar, né? Eu acho muito isso legal. O Cybercop, se eu não me engano, ele tratava de questão de viagem no tempo, tinha uma questão de viagem no tempo. O j a s p i n tinha aquela coisa toda dele e salvar ali, o universo e tudo mais. Um, um dos que eu achei mais legais, assim, que eu via pela metade, mas eu gosto muito da versão americana, é o Power Range r s Time Force, né? Que é o Força do Tempo, o Kamen Rider Kuga, né? Eles têm uma dose de drama que parece que quando a gente é criança a gente não percebe, né? O, bro, o próprio Black Hammer h i d e o Black Hammer Hyde RX, né? Ele tem uma carga de drama pro, pro, pro que é, né? Que o pessoal olha, é um cara que se veste de besouro, é um cara que se veste com armadura escrota, mas é uma coisa que tem um drama. É, eu tô falando besteira, Cena? Ou realmente、uh -huh. isso. Eu, eu, eu concordo com você, cara. Eu sempre dou、no、um exemplo do. Não sei se vocês já assistiram o Kamen Rider da Inou. Que todo mundo fala que é um Kamen Rider que é, que é todo feliz, todo alegre e tal. Tem um personagem, tem um personagem que chama Kamen Rider Zero. No... Toda vez que ele se transforma, tipo, alguém esquece dele, tá ligado? Até que、Nossa. chega no f i n a l e ninguém lembra dele e tal. Eu acho isso muito dramático para as crianças. Pô, a criança não vai entender esse conceito.、Né? A criança quer só ver a explosão, né? As paradas coloridas.、Eu、concordo plenamente com v o camarada ê c b e a t a n d o Porque eu lembro quando e l e e nessa ranchinha, eu tenho até que baixar pra a ver. Que acho que me corri se eu estiver enganado. Que me deu, foi isso que me deu vontade de ver o k a m m e r h a d e r Kuga. Que toda vez que ele se transformava, ele perdia um pouco da vida dele. É, ele vai, ele vai, ele vai se transformando num、no, no, no, no, no、monstro, né? É que、ah, ele, toda vez que, que vai se transformar, né, ele vai, vai perdendo um pouco da vida dele, né? E, e é uma coisa dramática pra você pensar no seguinte: do que, né? Pô, o cara tem que salvar alguém, mas ele também não quer se transformar num monstro no final, como o Senna falou. Né? É, é todo um, um, um pensamento que o herói tem que fazer. né? Ele se sobrepor, botar a vida dele pra, em segundo plano pra salvar outras pessoas. Cara, isso é de uma carga dramática. né? Pode parecer piegas o que eu tô falando, mas é muito grande, cara. E não é uma coisa que você vê toda hora aí no, num programa pra criança. né? Que é, é, O público é pra criança. né?、Uhum. Sim, sim.、É. O negócio é vender o boneco. O que eu acho interessante você estar falando isso dos, dos Kamen Rider, mas eu acho que desde o começo, você com certeza que vai poder confirmar isso, é que os Kamen Riders, desde o começo, eles têm sempre. Acho que desde o primeiro, que, no, que tinha o Kamen Rider 1 e 2, é, ele vinha já com essa história com, com um peso dramático. Por isso que eu、ah, sempre, por isso que eu sempre eu sou até mais fã dos do Kamen r i d e r além do visual, que é o contrário do que o Bigode diz, qual que é ridículo. Eu acho muito foda. Eu acho muito. Eu acho Não,、Kamehide、não, eu disse que eu acho ridículo. Eu tô falando、cara. das outras pessoas que vêm. Às vezes, a gente que tá com 29, 20 e poucos anos. p o r a cara vê essa merda aí, o cara, porra, um besouro. O cara não sabe nem engravidar. Lembra? Eu a gente com、um、te digo que eu já passei por essa uma vez quando eu tava passando aquela versão americana do. daquele Kamen Rider que. Que aqui ficou como Dragon Knight. O nome que, dele era uma porque, aposta. É, cara, é porque Ryuki em japonês é Cavaleiro Dragão, cara. É a mesma coisa. Dragon Sim, Knight. É a mesma coisa. Então, aí ele tava passando, eu tava assistindo. Graças、ah, a e você gosta disso? Pô, eu gosto do visual dos personagens. Você vê o que é bacana, é bem. É bem é, eu gosto、desenhado. desse, desse Kamehameha que tem uma grelha de churrasco na cara. <risos> é. <risos> Pô, é melhor que eu caia com o cara com sinal de trânsito, né, bicho? É, esse, esse, esse Kamen Rider, inclusive, ele é um bater o y a l e porque a história、sim. dele é que todos os Kamen Riders eles têm que se matar até sobrar um. Sim, sim. É que eles pegavam a carta,、Foda. se não me engano,、né? tinha parada dessa. Né? Então, não, eu, era, eu, gostava, não, eu achava, achava bacana. Pausa, ó, deixa a por s i l u eu é m、um、primeiro o filme, o filme é muito bom,、e、o mangá também vez <risos> <risos>、um、dar. não Tá, segue em f e n Deixa Vamos... a l eu dar. Eu vou pedir pra vocês se a gente puder falar de alguns mais importantes. Vamos começar aqui, que era o que eu mais gostava, se a gente puder falar. A gente vai falando um panorama de alguns. Eu vou pedir pra cada um escolher um ou outro aí, mas se quiser, assim, se eu escolher o que você quer falar, a gente só continua. Mais um pouco, mas eu vou começar por mim. Depois eu vou pro Senna, depois pro q u e n o e depois pro Albino, né? Eu, vamos falar um pouquinho sobre o Jaspion. O fantástico Jaspion. Versão brasileira Alan. Tipo assim, acho que foi o que marcou a infância de geral, né?、Uhum. Cara, eu achava o Jasper、um、sensacional. Eu vou só falar aqui, depois eu vou deixar o s e n a falar e depois qualquer um fala o que quiser. Um episódio do Jasper que eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais gosto do Jasper é a trilha sonora pornô que ele tem. Música <risos> eu acho eu a c h o a trilha sonora do Jasper muito de filme pornô. Porque ele tem aquele negócio com baixo e com s a x que fica. Caramba,、ah, cara, cara vem que chama essa tua cara. Cara, eu acho fenomenal isso. adoro a trilha sonora do Jasper. E uma das coisas que eu mais gosto do Jasper é o episódio dos cartões de crédito tentando matar o Jasper. Cara, é. E o que? A... É, tinha, tinha muito dessas coisas. E o que? O, o Dylon. O Dylon é, é danificado. Dylon. É o Dylon. Gigante guerreiro, o Dylon!、É. E ele, ele tem que consertar o, o Dylon. É, o robô. Cara, é sensacional você ver por dentro do Dylon. Ele pega o elevadorzinho e o caralho a q u o E óbvio que o primeiro episódio faz aquela homenagem a Star Wars f u d i d a né? Naquele barzinho estilo em Tatooine, né? E、assim, O s t a do u e a saber s i v o que tu pode falar da t u a, tua, a tua perspectiva do Jasper, do Senna? Cara, eu, eu, eu também gosto do Jasper. O meu problema com o j a s p o só, tem uma coisa que me incomodava nele e me incomoda até hoje: que o capacete e a armadura dele p e c i s a m、um、degradar. ê c a q u e a armadura dele é prata assim, né, e o capacete dele é branco. i s s o Não sei, e u nunca reparei n i s s o Pra mim, se f p r jaspe, r ele era prata e vermelho, cara.、Eu、não sei que é isso. depois, olha, tipo... você, vai, você vai ver que a armadura dele é de uma cor e o capacete é de outra. O v e r d a i m o capacete dele é branco. É?、Ah, caralho, cara,、ah. cara. É uma f a l h a é u a o r m e m a n o c a b o u a tinta na hora de tentar, né, cara? Eu, de... Ia, Ô, Senna, eu te、ah. chamei pra participar desse cast pra gente relembrar a nossa infância. Não acabar com a nossa infância. <risos> Não, cara, o Jasper era uma série que tinha uma proposta diferente, não sei se vocês m a n j a m Que ele era pra ser uma série de, de, do cara Bom, viajando pelo, pelas galáxias, né? É, uma Mas uma acabou com muito sucesso. É, não fez muito sucesso, os caras mudaram o plot, né? Você vai ver que no começo não tem esse negócio das, das crianças banhadas pela luz, né? Tipo, depois que os caras inserem isso e tal. q u Ele e vem pra terra. É, é, uma, é uma série, tipo, eu gosto pra caramba do j a s Não tem o que falar mal, né? Só, só o Jasp. De... São duas coisas, desculpa a cena. É o barulho das espadas que faz. <risos> e... <risos> e eu e esqueci a outra coisa que eu ia falar porque o Alzheimer me atacou agora. Mas... Magar, a s i m Não, o Magaren, sim, mas o que eu gosto é do fundo azul que eles usam sempre na porra <risos> dos episódios. Cara, cara só que eu acho da hora que sempre que aparece no、um、Magaren. Aí tem aquela perseguição de nave e ele bate a nave no mesmo lugar. <risos> <risos> o clichê dos t o c o s a t e s né, cara? Sempre, sempre vai ter alguma coisa Pô, padrão mano, em todo o l e p r e v i ter a pedrinha. e l s estão ligados que tem,、um, tem um episódio que, que aparece o. Que o... O、um、monstro dá uma porrada na cabeça do d a i o n e aparece a cabeça do Street Hacker? Pois eu mando essa p o r r a a Ah, tem c e r t e z que eu, quando o d a i o n dá c a m balhota dá pra você ver os fios segurando. Caralho, sensacional. Muito bom. Não, Mas é que tá não, sério, você falou、restante. que ele não fez muito sucesso. Mas aí então não existe o, a segunda fase do j a t o q u e a gente fala que é o Jasper. a n t ã o Como que a segunda、existe? fase do j a t o já ouvi a gente falando que é o Jasper, acho que o Pikazu a é a menina que era um robô, acho que ganha uma armadura. ou Eu tô. t o v a s c o i s a s t o d a Só é o seguinte: no Brasil, você tá ligado que no Brasil os caras colocavam o nome que quisessem nas coisas, né? Sim, sim.、Acontece、é. Vigil, a série que vem é, depois. Que é o de o Spillman, que é a série que vem depois, mas não é continuação, não tem nada a ver. Os caras cortaram todas as ligações. Né? É, aqui é. no Brasil, os caras chamaram de Jaspion 2. v <risos>、ah, o c ê ter uma ideia, o Black Kamen Rider, quando ele veio pra cá, eles chamavam ele de Black Man.、Uh, ah. Mas isso ainda na época da manchete ou, ou foi depois? É, sei、ah, lá, depois lá, na, na época mesmo depois, eles mudaram colocaram o Black Kamen Rider e tal, mas no começo era, era Black Man. É, cara,、oh, cara o b i c com... k r g s era heróis por acaso. Nossa, era, Não, porque alguns deles eu admito que, tipo, o j u s t n eu vi poucos, o u vi mais por questão de, de, fita, de fita de locadora, né? As boas、e、velhas locais. Eu lembro que o motítulo era até, eu acho que era o, era, era o Menu Infernal, que era o nome do episódio. Eu acho que era porra dessa, assim. não lembro o que, que acontece no episódio. Mas realmente, essa, as lembranças que eu tenho mais do, desses, desses personagens são já nas versões matadas americanas da s a b a n Tinha um da s a b a n que ele r e u n i u os três: era o Jasper mais dois. Não, não era, era o Jasper, Jasper m era, era, era o Metalder,、hum. o Spilvan, né? E na segunda、sim. temporada o s h e i d e r que era o VR Troopers. Não tem nada a ver. Caralho, eu vi esse VR-trup. Era, era, era, era, era, era, era muito genérico o negócio. c a a l h o eu acho isso acho que ia falar. Terminei. Eu a c o i e ia Eu a c h s que falar. Eu acho i t s o e ia r Eu acho isso q e ia falar. Eu a c h e ia falar. Eu acho i s e ia f a e u falei do Jasper. Qual um outro que vem na sua cabeça aí que você gostaria de compartilhar com a gente? Compartilhar, deixa eu ver. Cara, é que vocês falaram do i s p e c t r O Inspector r pra mim é o meu favorito. Mas eu acho que assim um dos importantes no Brasil também é o j i r a y a né? O jiraia, o incrível ninja, o r a jiraia, meu deus do céu, minha mãe sofria. O incrível ninja, Pô, cara, jiraia, minha mãe sofria porque todo dia eu queria lugar de ser do jiraia, cara, fazer a mesma merda toda hora, mas. Correndo, muito irmão, cara. Muito cara o, Jirai, o Jirai tem umas curiosidades também de tradução aqui no Brasil. Porque primeiro, lá fora ele chama Sekai Ninja Sen Jirai. a Seria tipo a guerra mundial dos ninjas Jirai. a E se você assiste a série, você vê que vem ninja de todo lado, vem o Ninja Kukus Klan, vem ninja de todo mundo. <risos>、e、cara, aqui no Brasil os caras traduziram como Olimpíada s Ninjas Jirai. Nossa, <risos> que isso! <risos> <risos> Chega, você... cara, de... a... É muito ruim isso. A espada, a espada até que vai, né? Porque a espada era tipo a espada do corte do vácuo luminoso no, no original. Aí aqui virou a famosa espada olímpica. É, aproveitando <risos> aí a época cara, de Olimpíadas no Brasil, só galera. Pode, só pode, né, cara? Só pode.、Ah. Vamos vender isso como Olimpíada. O que eu lembro muito do Gerai. É que o Gerai era, acho que era a Growl, que não lembro qual q u era, e agora a empresa que d e t i n h a o s direito s de vender boneco do personagem. E, cara, eles faziam, tipo, as mais incríveis safadezas com o Jirai. Na verdade, na v era d d e e r a Glasslit. Tinha, tinha o helicóptero do Jirai, a moto、Sim. do Jirai, o carro do Jirai. Cara, o eu、Fordira、comprei, o, quando me deram, me deram a v e z de aniversário, um conjunto d o Jirai que vinham: o Jirai, a moto e um carro. E, cara, o carro, nitidamente, você notava que era a super máquina colado com adesivo Jirai, Jirai. E vinha junto também um Power Ranger, o Super Homem <risos> e o Homem de Ferro, né? por aí. Aquela coleção pack. E o fofão, <risos> agora? Para ver é, bom, portão, exato. Não, cara, eu tinha essa coisa, só olhava, depois de um tempo eu fiquei incomodado. Que eu vi, vi uns episódios,、e、eu, pô, o carro não é assim. Cara, eu acho que nem tinha, eu, não. Eu, o carro tinha, eu lembro ele que ele tinha, tinha, tinha a, moto, a, moto, a moto. Ele tinha, porque a moto é dessa galera, o que é, é, Metal, é Metal Hero? Essa n o a moto que tinha era um, era um Ninja, que o Ninja só usava moto. <risos> o, o, o, o Senna. O... Ah. Antes da gente passar pro Albino e pro k e n u a deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda dentro ainda tem. É, o o Girai tinha uma coisa que na época todos tinham, né? E o g i r a i não tinha, que era o robô, né? A gente tem、um、o m Girai. Ele... Tinha... ele tinha um robô? v o c é t i n h a tinha o Deus Girai. s é mesmo? Não, não aparecia muito.、É、mas n o、no、final de cada episódio ele não aparecia como de regra,、né? Era uma vez ou não, outra. Não, não. Só... Foi, foi aparecer bem, bem no final da série, assim. Ah, e u não lembrava dessa porra, não, cara. Eu ia falar, cara, que porra é essa? <risos> é, cara, então,、um、robô, assim, mas você. Vou, é, vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai se responder. A galera viu a necessidade de botar o robô por causa do, do fenômeno que tinha de todo mundo ter o、um、robô? Ou era uma coisa que veio acompanhando a história e o robô apareceu no, no momento que ele deveria aparecer? Não, veio acompanhando a história. Veio acompanhando a história, porque, c u m o eu m e falei, ele é o Deus Jirai, né? Ele era um deus lá tal, que veio pra impedir o fim do mundo. É, tem a ver com o final da, da série. E pra mim, deixa eu. Dá um spoiler pra... se v o i ê tá na série c o o c a n d Vai dar o m spoiler, cara. Eu eu eu agora? Agora. Ah, cara, no, no final, ele, no final ele, ele ganha do, do, do Kusai. E ele manda a espada olímpica pro espaço. Caralho. <risos> aí se fosse é, no a, a, Brasil, essa porra ia continuar. A continuação seria o Jiraiya no espaço, né? Não, a continuação eles iam fazer o que é, os japoneses já planejaram, né? Seria o Giban, né, cara? Eles iam chamar de Giban de Jiraiya 2. Né? É, Caralho. O Giban, pra quem não sabe, o quem eu tô falando, o Giban, ele ia ser um ninja mesmo, né? Ia ser tipo. Não a continuação Jiraiya, mas ia ser com temática ninja. Só que aí ele não, não saiu o Robocop. Aí os caras mudaram <risos> totalmente a, a, a temática do, do Giban. Aí ele veio u、um、robôzinho. Esses, eu vou pedir pra vocês guardarem isso aí que o, que o Senna falou agora, sobre ver o filme americano e transformar. Mas vamos lá pro Albino. Albino, me diga um aí que você gostava de ver e marcou a sua infância. Cara, e dava trabalho pra sua mãe pra alugar fita. Não, que dá. que já falei, cara. Geralha, né, que o Senna falou, que o s e n n falou e a i o Sérgio Foto.、Um、Música Cybercop, os policiais do futuro. c y b e r c o p mano. Eu tinha uns três c a p i t s de idade d e v e r a q u e l a porra. Eu tava que n e m retardado girando o braço, tá ligado? q o p o m tem que i s t i a todo mundo s u a mãe d e i x a v a v o c ê assistir mesmo Deixa, c y b e r p o p Deixava,、Cops? deixava,、cara. Por quê? Não, mas não... ela não... deixava até depois do episódio 15, 16 ali que apareceu o Lucifer? Ah, sim, pô. O Lucifer <risos> era o m ã massa, era o m ã maneiro, cara. Era o p e s s o a mais m mas... As mães não achavam massa, não, cara. cara minha mãe nunca ligou, né? Por causa disso, por causa do s c y b e r c o p s hoje em dia eu sou satanista, o Lucifer <risos> e tudo mais. <risos> A gente é satanista aqui em casa, minha mãe achou que era o programa ideal pra gente ver aqui as tardes de segunda a sexta. Tipo assim,、Nossa. cara, o l ú c i f e r é que nem o Icky, tá ligado?、É、aquele cara que saía de vilão, mas. Era o meu herói que se l a s a v a todo mundo quando tava c h e g a n d o n a p i s t a r a era muito foda. Isso, dele, o, pô, o, era muito foda. O Lucifer, na verdade. É que assim, o Takeda, que era o principal vermelhinho lá, ele veio do futuro, né? E o Lucifer veio do futuro também.、Não. E ele, ele tava. Ele é tipo. Sabe o Bishop nos X-Men? Que veio ca catar o traidor dos, dos X-Men? O Lucifer veio pegar o, quem traiu a galera no futuro, né? E o Barão Kageyama, que era o vilãozinho, falou pra ele: Ó. Sabe qual é a mentira mais antiga do país? Quem traiu. A galera no futuro aí só tá queda, hein? Aí、ah, por isso que no começo ele é o vilãozinho, e cara. A pilha errada, né, cara? É, isso, lindo. É, é... Cybercop era tipo Cubanaca. Cubanaca. s e r i p o É, você tinha que viajar no <risos> <o> tempo. <risos> Caralho, essa tia. Tinha o c y b e r c o p sem camisa, né? O parrotão. Cara, o c y b e r c o p tem uma curiosidade de maneira: que assim, tirando o Takeda, que é o Mercúrio Vermelho, eu tava falando a treta dos Switch Actors, né? Os outros, todos eles são os próprios Switch Actors. Porque eles eram do Japan Action Club, que é o. o... A galera que faz né? o trampo de switchback. Sindicato, né? É, tanto que você pode ver que assim, o, o Mercúrio, o olho dele é amarelo, você não consegue ver t i p o olho o da pessoa atrás, né? Os outros t ê m aquele visor preto, tem、é、alguns isso, episódios、né? que você consegue ver o olho do personagem mesmo. É isso aí? Pô, legal. Pô, maneiro, cara. Então, é, o legal é isso, galera. A gente vai falando as paradas e o c e n ã o traz as curiosidades, que é, é a coisa mais legal pra você saber sobre o programa que você、Sim. via na sua infância. Então, eu vou puxar aí o k e n ô q u e não me diz é um que você gostava de ver, mesmo que for repetido, a gente continua falando mais um pouco. Cara, na gente... verdade, eu não. Como eu falei, na、e... essa época da manchete era mais difícil pra mim, então eu não tenho muitas lembranças. Tipo de... Cara, pode、que、falar era... de Bambu l u r se você quiser. É, eu não c o n t a r a vai... a gente vai contar aquilo como Tocu Sá, i s s cara. Cara, Bambu l u r é um clássico da TV brasileira, é verdade. É, a gente fala do、no、futuro, né? ã o é assim. Segundo, segundo o que o Senna falou, é tudo que envolve efeito especial. Porra, Transformers é Tuxá. Os f a r o s cara. Então, <risos>、oh, são robôs bato, gigantes, ó, tá, tá, ali, tá ali na regra. Pô, tem a regra. Tem pedreira, tem robô gigante, tá valendo. Não, cara, eu ia puxar mesmo os Kamen Rider. Cara, os Princetons também são, né? Desculpa. Tem pedreira,、ah, né? c a o m e n s s a r a Não, mas, cara, eu vou puxar, puxar especificamente o Kamen Rider, cara. tem a versão principal, né? Depois teve o RX aqui. Eu lembro muito pouco, mas eu, como eu achava muito bacana, era a estrutura da armadura. Sempre tinha uma história melancólica. Acabei acompanhando muito o primeirão mesmo, que era com os dois por causa de um jogo de videogame. Eu achava muito foda isso, cara. Eu não sei como se deu a inserção do Kamen Rider aqui no Brasil. Apesar、é. de ter entrado aquela versão americana, que puta que pariu, né? Na, na verdade, aqui no Brasil começou pelo Black Kamen Rider, que é um Kamen Rider. Antes dele tiveram muitas séries, né? Você teve o Kamen Rider 1, o Kamen Rider V3,、Sim. o Amazon, que é um Kamen Rider que ele mata os inimigos na mordida. É bem, bem legal. <risos> é, e o, o Black Kamen Rider é, você, é, é, é bem drama, né? Porque são dois irmãos, um vira、Sim. o. O Black Kamen Rider e o outro vira o Shadow Moon. E eles têm、sim. que sair na porrada, não tem que matar o outro. Mas se eu ã、ah, o me engano, foi... de começo ele já sabia ou, ou sendo que, que um era irmão do outro? Não, né? Não, já...、e, ah, demora depois que、ah, depois sim. ele i em t E tinha a moto é, viva, eu... né? Que era a Batman Hooper. Eu tô com esse c l a m e h a m e h a daqui pra ver, mas eu não tô conseguindo ver na televisão. Eu só vi dois episódios, mas eu tava gostando é, pra caralho. Esse ator veio no, no, no último Anime Friends, o Tetsukura. t Ele tava aí.、Uh, Inclusive,、isso. eu fiquei triste porque veio mais gente pra ver youtuber no Anime Friends do que pra ver、oh, o cara. p a s n hoje em dia, evento de anime é isso, cara. É só youtuber, n a r u t o Acho que foi o Boris. Foi isso, você viu o Coroa, né, que canta a abertura do, do j a s z com 500 vezes, você vê o cara todo ano cara. aqui. Isso, o cara que a n a abertura do jato não c o r r e u era o Aitakana. Ai que burro, dá zero pra ele. O Aitakana é o cara que vem sempre, cara. Eu a c r o que o Tida. Isso, a Kira Cuxido deve ter um sobradinho é, aí em São Paulo. É, tá, guardado, tá guardado na liberdade, tá embalsamado lá, os caras aqui <risos> ainda. Ou um rá, né? A galera só tira do caixão, ele faz o ritual e vai. Mano, é, só perguntar uma coisa pro Senna aí que ele falou: Senna a gente vai ter subdivisões, né? O k e n o falou aí, vai ter o Metal Hero, né? Você podia、Isso. explicar aí pra gente um pouco o que s e r i a essas subdivisões aí no. Divisões, no a n d i e n t e t ã o tem os. que a gente falou, tem a Família Ultra, né?、Que、é todo o gênero Ultraman e algumas séries que são produzidas também pela t s u b u r a y a como por exemplo o Gridman. O Gridman eu acho que muita gente não conhece. Mas, ah, ele teve uma versão americana que era o Superhuman Samurai. O v i v Kilo k h n lives inside computer circuits computers. Com a ajuda de Malcolm Brink, ele c r i o monstros megavirus para atacar sistemas eletrônicos. No entanto, um acidente d r e a k a c i e n t a l t o r n o Sam Collins into servo. Sus amigos jovem forças em seus atacamentos. カー、カー、よろしくお願いします。 Era da hora, passava aqui no, na, no Rio de Janeiro na CNT. Era m a n a l 9. Era Mano Bianca Gaia. Tem o Ultraman, né? Tem o, o Super Sentai. Super Sentai em, em japonês é esquadrão. Geralmente、hum. é, é, é aquele, aquela turminha que tem cinco carinhas coloridas que eles vão bater <risos> faz montinho no monstro, né? Só tem uma série que não teve cinco caras, que é o s a m v o l k a n né? Mas ele tá dentro do, do gênero Sentai também. Aí você tem um desculpa, gênero. d e s c n l p a s e n a n a desculpa. Então vamos lá, vamos, e u acabei te cortando aquela hora. A gente tem a família Ultra. O Super r u m a n Samurai seria o quê? Também seria a família Ultra? Ele, ele, ele é contado como família Ultra também, porque ele é uma produção da mesma empresa, né? Que、uhum. é a t s u b u r a y a Então os caras、uhum. contam dentro da. Da família Ultra também.、Né? Aí temos os tem... Super Sentai, né? Que você falou. Tem o Super Sentai, que é a galera i n h colorida, que são cinco, cinco integrantes a, pra cima, né? Tem, tem alguns que tem sexto, sétimo. É, no Deca Ranger, por exemplo, que é o que virou aquele Power Rangers SPD, chega a, a ter dez membros na, na equipe.、Uhum. Aí você tem o, o gênero Kamen Rider, que é o gênero que o Ken O falou. É, Kamen Rider significa Motoqueiro Mascarado. o e n t ã A galera i n h que usa a moto. Aí、Eita. você tem um, gê um gênero que morreu, que é o gênero Metal Hero. Putz, morreu? É... Caralho, morreu jogo, Metal Hero,、pô. cara? Que isso? Morreu. Morreu faz tempo, morreu em 97, 98. Caralho.、O、Metal、morreu. Hero seria o Jaspion, o VR, VR Troopers. Troopers. É, o VR Troopers seria uma versão,、né? porque ele é a versão americana. Do, do Silva, do, do Scheider e do Metal.、Né? Mas aí, aí que você... tá, Cena. Aquele... Desculpa te cortar, mas aquele que passou、falar. até pouco tempo na rede TV, o Ryukendo, ele não entraria no Metal Hero? Não, ele, ele, ele entra em outra categoria. Né? É porque assim, os Metal Heroes é uma franquia da Toei, da Toei Compra. Aí você tem os h e n s h i n Heroes, que são Renshin é transformação, são os heróis que se transforma. m Por exemplo, o Machine Man, o Lion Man, o Lion Man <risos> Laranja. <risos> O Ryu Ken Machine Man era do caralho, passava na、era、Record. Que pariu, adorava Machine、eu、Man, e r a Música, aquela bola de beisebol falante. Você... Eu pensei cara, que você ia puxar o Lion que... Man, né, cara? No Lion Man、no、eu nunca vi. Que é isso, que cara? Diga lá s e n a cena, diga lá s e n a、ah, Tem um episódio que o Machine Man precisa deixar um recado pra amiga dele lá, que é a mesma, inclusive a mesma guria que faz Aniri no, no Japa. Sim, Aí ele pede、sim. pro b a l b o y pra bolinha: b a l b o y deixa um recado pra ela, não sei o q u ê Aí a bolinha vai voando, pega a caneta assim com, com os pés, tá ligado? Ele e s r e v e né? e x a r o É, é. Aí, aí você tem também o, o gênero dos, O gênero Kaiju, q u são os monstros gigantes, que é o Godzilla, o King Dorá, Gamera, o Motra. h Aí é que tá: assim, esses do, do gênero Kaiju, eles chegaram a ter esses seriados, esses sequenciais ou não? Eles só ficam exclusivos de filmes. Que eu sei que, eu sei que, que parte deles, muitos deles é mais crossover com Ultraman,、né? Com Ultraman, não, desculpa, com o Godzilla. a então, eles têm crossovers com o Godzilla, mas antes eles já tiveram filmes próprios, o Motra h mesmo. Teve filme antes, o、sim. King Dorá, né? É, são mais filmes. Eu acho que não chegou a ter, ter série, não. Acho que não, eu c e i que não teve série. Teve、ah, série、sim. animada do Godzilla americano. Ah, não, isso aí eu lembro, que era até é... a continuação do filme, se eu não me engano. Minha frustração é, é. é que não tinha um personagem do Ren... Jean r e n o era uma mulher francesa.、É. Nada contra, mas. Tem um, tem um filme do Godzilla que é tipo Final Fight assim, ele vai andando, né? E matando、hum. todos os monstros, chama Godzilla Final Wars. Não sei se você já ouviu falar. <risos> Nunca. Eu sei, que tem tem、um... o... Eu sei que tem um que tem o、um que, um、que. Não sei se é esse, então o Godzilla ele sai na porrada com outros g o d z i l l a que ele mata até o americano. É, então aparece, aparece o Godzilla americano e、hum. o os, no, no, no, no Japão eles chamam ele só de Zilla. Ele aparece、Sim. lá, o Godzilla japonês destrói ele, acho que em 13, 14 segundos. É, sim, acho é, que ele dá um chute e depois solta o raio no bicho e. Aproveitar que a gente é, tá que... falando de Godzilla.、É. Cena, o último filme do Godzilla. Eu v o f a l a isso agora. Você acha. Então pergunta, Albino. Pergunta、eu、então pra você. O que vocês você acharam do último filme do Godzilla, cara? p o r que eu gostei bastante, cara. Eu gostei, cara. Eu não gostei, o que eu não gostei é, tipo, do, do Mercúrio lá e a esposa dele, tá ligado? O, Trama o, familiar. O fator, né? É,、sim. o fator humano do filme foi muito fraco. Eu acho que eles deviam ter mantido, ou, talvez, o Brian Creston. Vivo, Vivo, sei lá, ele, ele seria mais interessante. É muito fraco, ó, o... mas em relação àquele pô... de 98, é bem melhor, né? É, é, é porra, aquele de 98 eu vi no cinema. Cara. Aquele eu, vi no cara, cinema é, cara. eu sei que a galera reclama, pô, mas o Godzilla só aparece 15 minutos do filme, não sei o que. Mas, se você for pegar o primeiro Godzilla lá de 54 também, ele apa... o filme tem 1 hora e 40 e ele aparece uns 10 minutos no filme. também, cara, se eu não me engano, o camarada não aguentava, né, o, assim, o camarada ficava dentro da roupa.、Né? É, não, é, ele é, é fala, porque ele, ele f a s i m Caia tudo suado. Tem a história que ele desmaiou três vezes durante as filmagens das cenas. E tipo, a galera não notava porque a roupa não caía. Desma... O cara desmaiava lá dentro e ele parava de se mexer. Então, tipo, o cara parou de se mexer, a galera ia conferir. Aproveitar e mandar um beijo para o amigo Vinícius. Que ele fez o suicídio de ver, eu acho que 10 vezes no cinema o Godzilla a m e r i c a n o a primeira versão. Vinícius, um beijo pra <risos> você. <risos> Nossa. Que isso? Ele, cara, ele sempre se amarrou em Godzilla, então pra gente que não tinha muito conteúdo né, disso, ver aquilo no cinema era fenomenal, cara. Ele foi 18 vezes, brigou com a mãe dele porque não comprou o boneco dele, depois ele conseguiu <risos> o boneco dele do Godzilla,、Vou、mandar um beijo pra ele. Vinícius. Beijo, escuta esse podcast. Ah, cara, o meu é, é engraçado. que Dentro do Godzilla também, o Kamen Rider tem isso. Dentro、hum. do Godzilla tem, uma, tem, tem subdivisões também de, de períodos. Você tem o Godzilla, a, a arábia do. O susto que você me deu agora, o Senna? Eu pensei que dentro、é. do Godzilla tinha uma adaga que você ia falar. Nossa, caralho. Esse, no go, esse é só no Godzilla versus Carreta Furacão. a m Mas manda lá, que, quais sonhos subiram? Tem, tem a Era Shoah, que é a era que vai do, do filme de Godzilla de, de 54 até 79.、Né? Aí fecha um, um período de histórias. Aí tem o Godzilla r e i s e i que vai de 84, que é do retorno de Godzilla, até 1996. Esses filmes, inclusive, passaram no Brasil. Sabe Sim, aquele filme、SPT、que eu falei? Que o SPT passava、é? direto, cara. Isso, tem tem que enfrentava o Motra, o Mecha King、e、Dorá tal.、Sim. Esse é da Era Heisei. Aí tem a Era m i l l n i u que é, vai de. 2000 até o último filme que saiu acho que foi em 2006, e agora tem a era que os caras chamam de era Legendary, que é tipo desse filme novo do Godzilla para frente, né? O que sair aí,、ah, Cara, assim, por curiosidade, que eu sei que o Godzilla lá de 98 que é com o Matt h e w Broderick, para quem não lembra, né? O p e r r i s Broderick, o j a p o n e s eles detestaram esse filme, eles realmente não gostaram. E esse novo, eles, eles detestaram tanto esse filme.、É. Que no filme que eles fizeram em 2000, tipo, tem i p o t uma mençãozinha que os caras falam: Ah, mas e aquele monstro que apareceu, não sei, lá, não sei aonde? Ele é o Godzilla? Ali não, esse aí não chega nem aos pés do, do que é o、um、Godzilla. <risos> esse é o aquele Godzilla 2000 cena? É, esse aí. Esse, esse é japonês. Não, não, sim, sim, esse é maneirinho. Eu vi, eu vi. Eu aluguei em f i t a Então, é nesse que eles fazem menção ao Zilla. s a c a n a g e m os, os, os japoneses gostaram muito desse filme novo, cara. Tanto que eles t ã o lançando boneca roda aí. É, eu sei que, que esse é, filme i m p u l s i o n o u um jogo de videogame que há pouco tempo saiu aí é, pro é PlayStation né? 3, né? É, falaram que é horrível, cara. Eu fiquei curioso. Esse, esse filme em Godzilla novo, mano, na parte. que ele usa o raio. Que pariu, cara. Muito foda, mano. Ele、hum. dá um Fatality, né? Pô, é, cara. É muito、mó. foda, mano. O que eu achei legal foi o visual. O visual ele meio que puxa um pouco pro. Pra... Lembra um pouco aquela roupa esquisitona, mas ele tem agora cara, traço. Só... De、um、visual, muito... O visual dele, eu não gosto de uma coisinha, cara. Que ele p é de dinossaurinho de, de Barney, cara. Que ele tem... <risos> tem as unhas de dinossaurinho, assim. Mas de resto, eu achei que ficou muito louco, cara. Eu achei que ficou b a c a n a Eles souberam dessa vez fazer uma parada. Mesmo que você falou, o Franco só foi realmente o fator humano que eu acho que nesse. Esse filme não precisa tanto. Tipo, a galera contra o monstro, cara. Não precisa ter vovô, mas eu tenho、Go、que saudar. O, o Godzilla sempre teve isso, cara. Todos os filmes assim. Porque eu já peguei. q u a n ã o assisti todos, mas eu assisti muitos filmes do Godzilla. Sempre tem o fator humano, a questão do meio ambiente. A maioria dos vilões do Godzilla são, são gerados, tipo, por exemplo, tem o Arredorá, que é um monstro causado que surge da poluição e tal. Sempre tem isso, cara. Mas nesse filme foi muito fraco, cara. <risos> tipo. Basicamente, o personagem lá do filme. Eu não lembro o nome do personagem dele, mas é o cara que é o Mercúrio. Ele、é. só tá lá porque ele é o cara que manja desarmar a bomba analógica. É, é exatamente isso. Eu n ã a l a r que tem... só tá lá p r e d e s a r m a bomba. A gente não, tem esse cara, aí, cara que é do esquadrante bomba e a gente tem esses dois monstros aí, eles se vira, meu Deus. Porra. Ele não serve pra nada. Exato, cara. Qual é a função do cara que desarma a bomba com três monstros na porra da cidade, né, cara? a p r o v e i t a aí vamos. Vamos começar a entrar no, no ramo aí que pegou os anos 90 todos. Eu não sei se vocês lembram, eu pedi pra vocês guardarem essa informação, né? Que parece que a gente vai ter uma coisa inversa. Eu vou admitir que eu li agora no w i k i p e d i a não agora, né? Na hora que eu tava estudando. É que os Tokusatos eles foram meio que uma resposta aos heróis americanos no Japão. Isso confirma a Sim, cena? Confirma, confirma, confirma. Confirma, né? E a gente、Sim. vai ter aí pros idos dos anos 90 os americanos se apossando desses heróis japoneses, né? Você vê uma coisa engraçada, né? Eles foram usados contra o produto americano e depois os americanos já adaptaram isso pra a o modo de vida deles, né? A gente vai começar aí, querendo ou não, o Saibo, né? Ele. Ver a parada lá e falar assim: ah, vou comprar isso aqui e vou transformar nos adolescentes idiotas americanos. Que são é, os corrijas, cara. Na verdade, isso já tinha rolado antes, né? A gente até fala que a primeira sabanização, zoando, com o Godzilla. Os caras pegaram o primeiro Godzilla lá de 54 e trocaram as cenas com, com os atores humanos por atores atores gringos. c a r a i sério, mano? É. Sério. E você falou dos super-heróis, inclusive, é bem legal porque na década de 70 a Toei Company fez um contrato com a Marvel. E nisso,、ah, e nisso ela fez o clássico, o melhor Homem-Aranha de todos, que é o Homem-Aranha saca. O s o f á i da Venha, né, cara? Pô, eu, eu, só vi, eu, eu vi que o que a maioria da galera. Internet, cara, o b i g o d e t a v a falando do robô gigante antes? O Spider-Man foi a primeira série com robô gigante no Japão. É, o s p e r、ah, legal. s p e r m a n Era o Leopardon. Leo ele, ele, ele chegou a Leo... aparecer numa série nova do Homem-Aranha? e agora? Ele apareceu、é. no. No, no Spider-Man. Parece.、Um、tá lançando aí,、e... ó. Pra quem quiser comprar, tá aí na banca, só esperar ele aparecer. E, a, <risos> e assim, a, a, essa parceria com a Marvel gerou mais um fruto, que foi o, é, o Battle Fever onde t eles m e iam tem o, Eles, tipo, iam fazer meio que um Capitão América. América japonês, que acabou sendo o Bata Japão e tal, e a parceria morreu, morreu aí.、Uh, Mas aí, Cena, eu te digo aí, né? Com os、é. Power Ranger, a gente tem aquela troca de Power Ranger amarelo por amarela e tudo mais. Assim, como é que a galera que acompanha mais você ir, como vocês veem、ah. isso, né? Foi, vocês acham que é uma. Acaba virando, não nos anos 90,、né? mas é uma coisa que ajuda a galera a descobrir de onde veio. Ajudou bastante, atrapalhou. Você Cara, via é... Power Rangers. Eu, eu assistia. Eu, eu, não tem como. Quando você é criança, você não, você não fica pensando, ah, eu não vou assistir isso aqui. A versão sabe, japonesa é,、e、é melhor, né? A versão <risos> japonesa é melhor. Isso porque tem versões que a americana é melhor. Por exemplo, tem o, o, o Engine Sentai Gonja, Go que virou Power Rangers RPM. Power Rangers RPM é muito melhor do que o. Do que o Sério?、Google. Aquela. Porra,、Eita. é melhor que o japonês?、Eita. É melhor, cara. Cara, a, a, a... A, a armadura branca do Tony, que tem o Tigre, a s a b a n ela comprou a licença de um Sentai japonês só pra usar essa armadura, cara. É, é, na verdade, assim, é, eles, eles pegaram o primeiro Super Sentai, porque a gente tava falando de filmes e tal, é, na época、uhum. do Jurassic Park, os japoneses sempre pegam isso, tipo, que, eles dão uma olhada assim, ah. Dinossaurinho tá fazendo sucesso. Manda ver, faz um sentai de dinossauro aí. Aí eles fizeram o Z-Ranger, i l que é um super sentai d e dinossauro s e tal. E os caras adaptaram pro Power Rangers. Inclusive,、Sim. tipo, a gente tava falando essa questão de detalhes e tal.、Ah, na moto deles, que eles usam, tá escrito Zero Ranger. Se você fosse de Power <risos> Rangers de novo, as cenas o n d e eles andam de moto, vocês vão ver que tá escrito Zero Ranger. Os caras não tiveram nem coragem de <risos> dar editado. Aí, não, mas aí... você t á Não, pode falar, pode falar.、Ah, mas aí, aí que, que, Pelo que eu sei dessa história da negociação com a Saban, eles, eles pegam. Algum, eles têm direito de pegar algumas cenas, né? olha Não sei se eles pegam a série em si. E daí que、hum. eles vão cortando algumas cenas de ação. Nem todas as cenas de ação são gravadas pelo. pelo não, pela no, no, come, no começo mesmo, é, eles reaproveitavam todas as cenas. Porque eles não, eles não levavam as roupas pra Nova Zelândia, lá onde eles filmavam. Né? Depois que o tempo eles começaram a levar, e você via que as roupas até a qualidade era um pouco. Eles faziam、é. alguma coisa lá, ficava meio inferior, ficava aquela parte branca, os、no、piscos ficavam、um、u gogozinhos, o c e a n o então quer dizer que, tipo assim, era tudo gravado em Nova Zelândia, então? É, ainda、Foreign. é, ainda, ainda, ainda é. É então, a, Mas a galera é americana e vai pra lá? Como é que é o, o lance agora?、É、canadense? Não, então, assim, no, a galera é americana e vai pra lá. No, no, no japonês é gravado tudo no Japão, na pedreira. Não, não, não, sim, eu tô f tô... <risos> a l a n d e d r e i a s a i s o Eu tô falando no caso do, do, dos americanos. A galera é selecionada nos Estados Unidos vai geral pra Nova Zelândia, é isso? É, acho que sim. Acho que a galera de lá vai pra lá. Acho que, acho que só nas versões mais atuais que eles pegam alguma galera que já veio. Eles pegam a、joga. galera de lá mesmo. a s o que os... a questão、ah, do Ranger Branco é o seguinte: no original ele veio do g o s e i Sentai da Aranja, que é um, é um Super Sentai de artes marciais e tal. Que inclusive esse Ranger Branco no original ele tem aquele mesmo conceito do Ranger Azul Turbo, não sei se vocês lembram. Que era um gurizinho que ficava grande. Uhum. O Ranger Branco, né, que é o Kiba Ranger r no original,、Sim. ele é um gurizinho que fica daquele jeito.、E, inclusive a espada dele fala e a espada que fala por ele com voz grossa, sabe? Pra <risos> pedir, Caralho, pegar, Deus do céu. Aí os caras pegaram dessa série, eles pegaram os robôs, né?、Hum. Que pegou o, o. Eu esqueci o nome do robô japonês, mas aí tipo. Fez o Thunder Megazord. O... Ah, eu sei、Pai. que virar um samurai、ah, e r alguma coisa q e a r m a d u r a lembrava porque, porque a armadura eu vi na, na Heróis, tá ligado? Eles mostraram lá o moleque. r a um moleque pequeno mesmo, como tu falou. E、é. eles compraram essa aí p a r armadura. a i s s o aí l e i do a l e i n o pra... confirmando, né? Era, não, assim, querendo não, dizer que o l u n i a n o tava certo. Não, não, realmente era um moleque pequeno. <risos> Caralho, essa. u só... só tô com. É pilha, Albino, é pilha. Eu não, sei, não, eu tô não, brincando, Não, viado. Aí teve eu, eu, a próxima, embora, próxima eu... série. Vai embora, porra nenhuma. Fica aí. Aí, aí a próxima série, que é o, o Kaku r e n j a que é um Sentai de ninja. Esses caras fizeram, tipo, uma embromação maluca. Porque, tipo assim, no... os caras tinham um traje civil nesse Kaku r e n j a Esse traje civil, que é, tipo, com um ninja com a bandaninha a lá Naruto. E deram <risos> pra ser o traje. O traje deles transformado. Aí o traje transformado do japonês. Os caras fizeram outro time, os Alien Rangers. Não sei se vocês lembram. Os Power Rangers viravam criança e esses Alien Rangers vinham ajudar、uh -huh. ele. Nossa, cara. Putz, eu lembro muito. É, muito os caras fizeram u m alambança animal, né? É, porque eu lembro, eles tinham primeiro feito o primeiro filme dos Power Rangers pra justificar essa parada dos ninja s aí, né? Foi o i p r m e i r o a u esse e filme é a série meio que considera. É, pô, aí i É isso. A série dá uma cagada nesse filme foda, inventa de novo, o t i p faz isso na TV. E depois, no de nada, eles largam isso de mão, continuam usando as armaduras antigas e dá essa parada que o Senna falou. Ih, então, eles eles al... usam a armadura antiga, mas o, aquele medalhão vira com o símbolo. Por exemplo, o branco、sim. vira garça, sabe? O, o preto sim, vira o、um、sapo. Sim, sim. Até, até os inimigos s ã o n g a n d o mudo, aqueles bonecos de massa, eles usam l aqueles urubu s lá do, do filme. Isso. O Mágico Joyce. Foi aí. É, eu entendi a referência. É. O, o s e n a e qual o seu Power Ranger aí da versão americana que você gosta mais? Cara, eu gosto muito do Força do Tempo que você mencionou. Mas o que eu mais gosto é o Força Animal, cara. Sério cara, mesmo? Sério, O s e n Eu você... gosto, eu, go eu gosto. Pô, fui surpreendido aí, h e i s e n a Fui surpreendido eu gosto também. Foi, foi o que eu mais assisti, cara. Eu, eu assisti inteiro, assim, tipo. Quando eu passar lá na TV de manhã, sabe? Cara, eu assisti ele quando ele passava 10 horas da noite no, na Fox Kids, cara. Eu assisti. u、um、muito i s s o aí, nunca falta cara m s i m mas eu vou dizer que eu assisti um pouco de é, contra a vontade. Eu, lá, eu achava ele meio estranho. Ele só, pra mim, ele só acertou naquele episódio especial que aparece todos os r a n g e r s vermelho, cara. Aquele p i s ó d i o acho... de. Eu achava ele bobo infantil, cara.、E, assim, os que eu mais. Ô, Albino, qual era o seu que você mais gostava? Cara, o meu. Foi o n e l gostei bastante do n e l que, era, Neo, que, tinha, Neo. É, que era. o Zell? Isso, era Zell, Deus, Deus, isso, Zell é, n a e ser o z e l pô. Era o Zell, o z e l tinha a, a piranha de caralho, tá ligado? E um que eu também gostei, mas não é meu preferido, foi o Lost Galaxy, porque ele foi o primeiro porreiro que eu vi que morreu o personagem, cara. Foi que a r i m h a Rosa era substituída, isso né? Isso aí, que v i o a vilã no espaço virava a Rosa, né? Isso, a s t r o n e m a É porque eu acho que ela teve, teve câncer, Rima. Foi foi, foi, foi a parada dessa aí. Ah, mas a Trine, i m o r r u também, pô. Não, mas aí que a Trini, se eu não me engano, morreu. Ele morreu antes, não? Morreu an antes、ah, a... é, foi... é, não morreu antes da série. ela、eu、morreu não, depois da série. Na série. Na série. Morreu depois da série. Morreu n a série. Não, assim, não. o meu favorito é o Força do Tempo, né? Porque, além que ele tem um episódio do cinema, que é do caralho, cara. Que ah, tá、um... lembrando desse episódio? Porra, era muito bom. Mas, assim, esse s que vocês citaram. Menos o que o Senna citou, né? r <risos> e porra. Era, Pô, vou te era... falar um negócio que eu também não curto muito esse que o Albino falou, não, que é o Lost Galaxy. Eu achava não, que. Não, ele... então. Eu gostava do, o, do Espaço e do Espaço Perdido, mas o que eu mais gostava mesmo era o do Espaço, era o do espaço que tinha o Andrew, que eles sim, iam, sim. a apresentação também era foda. Esse, gost... esse, esse aí a Toei deu uma sacaneada na Saban, tá ligado? Porque ele, eles mandaram que assim, eles estavam produzindo o Mega Ranger, né? e eles mandaram umas, umas cenas, né?、Um, tipo. O piloto, assim, pra, pra galera lá nos Estados Unidos basear o roteiro, né? Porque eles estavam, tipo assim, faziam uma série no Japão, aí no outro ano, tipo, nem no outro ano, assim, já emendava a americana, né? E no, no começo, tem aventura no espaço, mas a série não se passa no espaço. Ela é na Terra, é, tipo, c o l e g i a i s e tal, não sei o quê. Aí a Saba já falou, não, vamos fazer no espaço, que não sei o q u e lá. Ué, <risos> cara, eu lembro que o último é. Eu não assisti, esse foi o que eu não assisti todo. a É, i s s e é o que t e o f a z o Ver com as、Overcast、Tartarugas Ninhas. Sim, é. s e n s a c i o Cara, deixa cara, eu aqui que u o adendo aqui. Que essa série das Tartarugas Ninja tá no Netflix. Quem quiser assistir a toda a primeira, tempo, primeira e única temporada, pode ver que tá lá. Cara, Cara, que série ruim! Meu Deus! Muito demais, cara. Aquela Tartaruga com peitos, o que, que foi aquilo, né? Mas, tipo, eu lembro que o final do Power Rangers do Espaço, ele era uma parada muito g r a n d i o s h a tipo, acho que foram dois ou três episódios, aí no final tinha uma batalha c o m p a u l Na Terra, eu lembro que no final eu terminava com os Power Rangers em cima da nave, meio que revelando, tirando o capacete. É o que eu tenho, assim, uns flashes que eu tenho na cabeça. É, o Zordon foi sequestrado, eu lembro disso. Aí é, tinha um p r a z e pra eles procurarem Ordon. É, o Zordon. O Ranger Prata tava tipo Capitão América congelado. Isso, congelado, Aí... né? É que o r a n e é muito legal.、Foi、então, essa, eu lembro essa, que essa série. Ali, não, mano, mano fala. Eu lembro que i s s o aí terminou com uma batalha gigante, com uma porrada de espaçonave e tal. Aí esse rei de trata, ele destrói uma nave e fala assim: pô, legal, só falta só mais um milhão. Eu não sei porque eu gravei essa porra, mas <risos> eu gravei, cara. s cara. Sabe o negócio que eu tinha problema com o Jaspion? Eu tinha um、hum. problema com essa série no espaço também. Porque, assim, um, no, um, o segundo robô que eles pegam, é, tem que parar, cada um tem um robô diferente e tal. Beleza. O do azul, não sei se vocês lembram, que era um foguete. O、um、foguete azul gigante e tal.、Sim. E ele virava a, a arma do robô principal. E assim, toda vez que ele ia dar o ataque final, ele jogava o、um、f o g u e t e n o foguete explodia no cara. Eu falava, nossa, velho, já era o robô. <risos> e depois ele voltava. Eu achava muito bizarro isso. Eu t d o e s c u l p a tranquilo. Cara, assim, é, a gente fez um panorama aí bem. Eu acho que. Eu não, não é a primeira vez que tu grava um podcast sobre Tokusatos, né, cena? Assim, até d e fazer uma pergunta. Você acha que foi um pouco diferente? Não, foi, foi, legal, foi legal. Eu já participei de um que eu acho que até tava falando pra quem ou que não me deixaram、Sim. falar. <risos> que isso? p u e a c a n o mas foi a s s i Então, olha só, depois que você eu... falou que gostou do Força Animal, não era pra deixar você falar, <risos> oh, não, cara, não, pô. Mas o Força Animal tem seu crédito que o principal dele é o cara que. O cara é matador, hein, bicho? q u e porra, o cara já é, tá duas É, pode、vezes. crer. É, pode c cara... O cara é matador, maluco.、Oh, e esse, esse episódio que você estava <risos> falando, que é o Eternamente Vermelho? Que aparece、Sim. os Rangers Vermelhos? Cara, ele tem, ele, tem uns, ele tem uns probleminha, viu? Porque... Cara, ele tem o, o furo dos dois Power Ranger s vermelho s que ninguém nunca viu? Não, qual Power Ranger vermelho que ninguém nunca viu? Cara, a, tio, aparece normal o primeir, do, da primeira série, do segundo. O Walker vai, vai indo、é. assim. Aí do nada tem、um, vem do nada um cara surfando numa prancha. esse é o Power Ranger ninja bababá da galáxia tal. Cara, Pô, então,、tchau. esse é o a l i Ranger que eu falei, pô, ele que veio ajudar os Ranger s que eu deveria ter. Ap e aparece mais um outro que eu nem lembro qual é, cara, eu não f a ç o nem entender. n ã todos eles apareceram Todos, eles, todos eles aparecem, cara, fico a n o p r o w e r Ranger aí. O problema de, desse episódio é que eles enfrentam、é. os Beetleborgs, cara. Os Beetleborgs que são os vilões. Sim, que, são, que eram lá do Rei Momo, né? Rei Máquina, era uma porra dessas, assim. Não, ver não, ver. não.、Ah, o, é que assim, os, no Japão tem uma, uma série chamada b e Fighter. Aí nos Estados Unidos eles se transformaram nos Beetleborgs. É uma bocha, é uma、aqui. casa fantasma, n ã é, não, Sena? Ah, tá. E aqui virou heróis por acaso, né? Ah,、é、os caras cara, querem s m As armaduras desses malucos e eles são os vilões do, desse episódio. Não、ah, sei. Cara, só essa aí também tá no Netflix, cara. Eu acho que o Netflix fez um convênio com a s a b a n e tá revivendo essas porras todas. Ô, Sena, eu fiz aqui, vi acho já, já, já já, já. que um bosta. Ele já viu se virou b o i se virou Bornex. Já viu se v i r o b o r i u se v i n e x a r a l e m a que l e tem um Coringa, não tem? Tipo um cara, tipo um Coringa que fica falando. É, e l a c h o que é o do Robin. Williams, até. Cara, eu fiz o cu, é muito c h a t isso. Eu, pô. Eu, eu fiz aquela pergunta, Sena, que a gente tá mais ou menos no clima aí de acabar o cast, mas o que eu q u e r i a te falar é o seguinte: o que eu achava mais foda nos Power Rangers. Aqueles bonecos de massa, todos os b l a e c o s eram idiotas. Que o tempo que o cara tá morfando, eu dava um soco na cara dos Power Ranger, s cara. Que os caras caíam, cara. Que não tem lógica, né? Os caras fazem <risos> t o d a a q u e l a coreografia. Porra, eu, eu, eu, eu assumo desculpa, que eu. Desculpa, mas aí, cara, aí é toda uma ética de, de, de batalha, cara. Uma ética. Você、ah, tem que esperar o、um、cara ser transformado. Tem todo aquele cavalheirismo, né, cara? Pô, tem que r e s o l v u m o que. Mas sabe... a Rider eles resolveram porque tem, tem Kamen Rider que ele se transforma. E a parada、é. que ele usa pra se transformar meio que expulsa os caras, já. Os caras falam, cara. isso é legal. Não, depois de um tempo, se eu não me engano, eles fazem meio que uma transformação automática.、Né? O cara já v e m e ele só puxa o que... a parada que vai transformar ele e cara, tipo, do você... nada ele já transforma. v o c ê falei o u automático, eu me lembrei de uma coisa que no Change, mano, todos、hum. os episódios tinha aquele, aquele... O cara chamava o Change base lá, né?、Aí、montava、sim. o robôzinho e tal. Só que às vezes o episódio acabando, e s o... tava acabando e os caras não tinham chamado o robô ainda. Então tem、sim. episódio que eles chamam, o robô vem voando montado, tá ligado? <risos> Aí, eu, já tá economizando o tempo, né? Eu, eu, eu assumo que eu sabia como morfar no Fire Ranger Força do Tempo. Eu aprendi que vem dia após dia até saber fazer no colégio. Caramba, cara, o Força mas... do Sim p o i legal, porque ele é, ele é bem parecido com, com o japonês, né?、Sim. É a mesma parada. Vem os quatro do futuro, aí eles pegam o cara do presente para ser o Ranger Vermelho e tal. É, porque ele era igual n m o camarada lá.、Né? É, tinha um DNA.、É. Tudo me dizia、e... que ele era da mesma família. Ah, mas eu acho que era isso, é e a que l e problema, porque a, o amarelo no, no japonês virou uma amarela. Que era uma、hum. guria que era super forte e tal.、Hum. Eu,、ah, eu pera... era apaixonado pela Ranger Rosa, cara. Puta que Qual, pariu. Do Força do Tempo. Do Força do Tempo, d r a não, a Ranger Rosa do Força do Tempo e r aquela moleque, a menina que era meio machuda, que era até o interesse do vermelho. Sim, sim, mas ela, ela era forte, achava isso foda, né? Ela era determinada, sabia o que queria.、Ah, é porque, na、sim. verdade, é, é no começo da série ela que faz a, o, as vezes do vermelho. Ela que é a líder. Que dá, é. Manda na ela、galera. meio que repreendia o cara, né? O cara tentava ser o líder e ela não deixava.、Eu、acho que foi depois de um episódio que ele provou que ele era. Era apto que era a ato que ela deixou ele ele seguir de vez como líder. Mas se não me engano, ele não era. não Eu ficava censurando ele.、Eu、acho que é um episódio que ele desiste de ser. o l h a umas paradas é, dessa. É, é, é, é, é, o, o de ninja, que é o Kakuran, t e a mesma coisa. Ele vai conquistando na, é, a liderança.、Sim. Aí que tá assim: eu quero te perguntar uma curiosidade dessa. Uma coisa que virou padrão nos Power r a n g e r s eu quero saber se tem no japonês. É, é que todo Power r a n g e ele sempre, r s é obrigação ele ter o、um、episódio cross-over com a série anterior. Tudo sim, Power r a n d Tudo Power h Isso aí vem do. Na verdade, no Japão são filmes.、Ah. Tem o filme. Isso aí começou com, com o Oranger. Na verdade, tem nos, nos primeiros: né? tem o, o Jaca versus g o r a n g e e tal. Mas virou tradição mesmo no Oranger,、no、que é o Power Rangers Zell, né? Versus o Caporanger, que é o Dininho. Desde então, sempre tem, o, tem um filme. O único que não tem é o Gauranger, que seria o, o Força Animal. Só que ele tem um crossover de 25 anos onde, tipo, a p a r e c e os 25 vermelhos, sabe? Ai, é, não... Esse, esse, esse crossover a m e r i c a n o foi muito engraçado. p o e mostrou o primeiro range vermelho, cara tava g o r d E ele tava caralho, gordaço.、E... <risos> É verdade、eu、que ele fez、louco. o filme pornô, Sena? Peraí, a p o o azul que fez o filme p o r ô Eu já ouvi falar isso aí, mas eu não fui confirmar, não. Cara, cara dizem que. Fazer m a n t lá pra gente,、história. Sena, fazendo um favor. É, é, é. É, <risos> olha, amigo, olha, o que eu sei, o que me passaram é que, tipo, não é, dizem que não é ele, que ele na época estava l estudando medicina, ele falou que depois o assessor dele, o ex-assessor. Que falou pra ele, ele teve que ir na imprensa dizer que não, que não era ele, que ele não tava mais atuando e nada e tal. Mas ninguém sabe se é real isso, não. É, eu sei que o cara, o Jason David Frank, que é o, era o Verde, ele é lutador de MMA. Ele é lutador Sim, de MMA e até hoje e l e ganha, né, cara? Em cima do Spell a n d né, cara? Sim. Sim. Tem quadrinho, mano, tem quadrinho, cara. Não só quadrinho, Albinho. Ele meio que, no, acho que. Não sei se o Senna pode me confirmar, é, vai, vai dizer que é verdade, porque eu já ouvi dizer que depois até ele conseguiu o retorno dele pra série, ele meio que Que, que dá ataca de produtor em uma ou outra, até nesse último t e m o Sim, isso aí foi no, na série, no, no Dino Thunder, que ele até、isso. virou o preto, o Ranger Preto e tal. E, Inclusive ele faz、e... uma piadinha aqui, depois que ele virou o Ranger Preto, ele fala: Ah, e p r e c i s a comprar roupa. Ah, por quê? Ah, porque eu só tenho roupa vermelha. Verde e branca, sabe? <risos> De roupa feia. Aí, ó, a g pessoal tá falando agora do cara gordão? Vou mandar pra você s a q u i ó. O cara tá gordo pra、ama? caralho mesmo, cara. Me desceu. Se eu não me engano,、aí. é ele. Se eu não me engano, ele vai vir pra cá. Se eu、no, não me engano, acho que o ele veio o ele vai vir pra cá ainda. Não, quem veio foi o, o Rock. Rock!、Ah, O cara que era vermelho também, ele veio. Ele、o、veio,、rock. eu sei que o preto, o que fez o Zé a q u também, eu acho que ele veio ou vai vir. Ele veio? Pensei se, pensei se queira levou ele pra casa, uma parada assim. <risos> Caralho! i m a g i n e Imagina, imagina Deus, esse cara se sequestrando esse cara. <risos> o Celan, pra gente começar a ir andar pro final, eu queria te pedir um favor, né? Opa! Aí que a gente sabe que o pessoal aluga as coisas. Porque baixar na internet é feio. Aonde que a galera que quer voltar a ver, aonde a galera que quer começar a ver, onde a galera que quer acompanhar, onde que a galera pode fazer isso? Como é que o cara pode fazer pra ver aí, vamos dizer, o, o, os Kamen Riders, tanto antigos como os novos, é, por onde ele deve começar? Eu vou ignorar os Power Rangers americanos. Ver as versões、é. japonesas do, dos Power Rangers. Ver j a s p e ver Changeman. A gente ignorou Changeman, Flashman, tá bom, galera? Tem muito mais aí, só antes do Senna começar a falar. Tem aí o, o Flashman, o Changeman. Tem o Sobrillion, que a gente não falou tanto. Tem aí o Machine Man, que a gente não falou muito.、O、Lion Man. Eu gosto não e s q u e ç e do Spectro Man, né, cara?、E、Pô, o Spectro Man. Com o melhor final de todos. Eu lembro aí só pra botar aqui, aquela i a q u música que eu cantei: É Outra vez o Sol Brilhando. Tinha um moleque aqui na rua que a gente cantava assim. Outra vez o João peidou. As crianças vão desmaiar com esse cheirinho de coco. Ele ficava bolado com isso, até explicar que não era pra ele, era pro primo de um outro amigo. Mas tinha o meu nome na música. Ele ficava bolado. Óbvio que o nome do moleque não era João. Eu não estou usando o nome do moleque verdadeiro, né? Mas, ô, ô, ô, Senna, onde que a galera、hum. pode achar isso tudo pra ver? Le... Só uma pergunta por curiosidade: Senna, você fala japonês? pouco, só um pouco. Um show. Mas é a galera que não fala nem um pouco japonês, que não fala Gohan. Arigatou, Sayonara. <risos> Como é que o cara ele pode ver isso em português?、Um, eu tô falando、um、legendado, né?、Como、legendado? É ele... é, aí eu vou então, pedir até cara... pra você disponibilizar os links pra gente botar lá na página do Facebook. c l a r o não, m a n d o pra vocês. Então, é o seguinte: As séries atuais não tem em lugar nenhum, cara. A é... única coisa que tem é Ultraman. Tava passando Ultraman X, tem no Crush Roll. É só você assinar que você assiste. Tem alguns Ultramans antigos lá. Tem Ultraman、Sim. Max, tem Ultraman Léo, né? Agora, Kamen Rider Super Sentai não tem como acompanhar, só. só pegando de fãs s u b r mesmo. É? É, a Netflix anunciou faz um tempo já que ia colocar algumas séries antigas. Ia colocar o Jaspion, a primeira série do Garo, o Change, mas até é, agora. Tu... até agora nada. Até atualmente, pelo que eu dei na conferida da Lely, só tem alguns filmes do, do Ultraman, né? Se eu não me engano, tem uns filmes、né? do Ultraman, exatamente. Mas. O, é, original mesmo, só, tem algumas coisas. Por exemplo, dá pra você comprar. É, a Fox lançou metade do Rio Kendo, aí não vendeu, eles não lançaram o resto. É, <risos> tem o é... Subizu também em DVD também. Saiu o Jasper, o Changeman, o Flashman.、Uhum. Saiu o Giban e o Jiraiya. Agora, de resto, foi s u c e s i v a m e n t e só ilegalmente. Só ilegalmente. Vou aproveitar e u vou alongar um pouco mais esse cast pra me dar trabalho. Né, porque,、yeah. as coisas, como i s s a c o eu te falei, as coisas vão surgindo na cabeça. Que era uma coisa que a gente deveria ter falado. Mas você falou agora, me veio agora.、E、no, nos outros podcasts aí que a gente. Quando a gente era de outra casa. Eu sempre、é. falei isso. Eu tô olhando aqui pra isso agora. Né, e, e vou falar. Cara, a galera. Tem público pra comprar a cena? assim, Vamos ignorar o que é lançado. Você acha que tem público? A galera compraria Ué, os originais? Eu vou, eu vou falar. Eu vou falar. É meio triste, mas é verdade. Não tem público tão grande assim, cara. Não t e m p ú b l i c o Não tem, cara. Eu vejo assim pelos eventos. É... No Anime Friends, esses eventos da vida, eu tenho uma sala de topo sábado que a gente faz exibição, leva、uhum. brinquedo e tal. Não vem muita gente, cara. Vem uns veacos, sabe? Tipo, ah,、oh, eu assisti o Jasper lá, a hora mó legal. <risos> mas, cara, não tem público novo. É, não... O público não se renova, sabe? É mais、uhum. tipo, pela nostalgia e tal. Tanto que, por isso que como eu falei, a Fox lançou é, metade do Rio Kendo? Não vendeu, cara. Os caras, a gente vai fazer a outra metade? É, se eu me não me engano, acho que nem na rede TV ele foi até o final, ou foi? Não, foi, foi sim. Foi sim. Foi até o final?、Ah, foi eu foi assisti、mais. e tal, achava bacana, realmente. Tipo, não me interessei a comprar. Realmente... Mas o Sena. É, é, é que nem a r a s e cara. Não, pode falar. e Você acha também. Desculpa te cortar. Você acha também que às vezes o material não vem digno a comprar? Eu tava vendo os boxes que a galera tava falando aí do j a s p i n do, do Jiraia e tudo mais. A galera deu uma reclamada. É, tem um blog, um, um cara que eu acompanho no Facebook. Eu não vou falar o nome dele porque eu não lembro agora e porque talvez o cara não queira que fale, né? Mas assim, ele tá fazendo, se eu não t i v e r enganado, um bocote aos DVDs da Disney. Acho válido pra caralho ali os motivos pelos quais. Ele quer fazer o boicote, né? Vou mandar um beijo pro Walter. Agora vocês vão entender o porquê. Pô, hoje eu tava lendo. Vamos ter aí Mr. Robot, né? Mr. Robot, Só em DVD no Brasil. Só em é, DVD. Isso, Cadê isso, o Blu-ray? Isso a í cara, é algo que a gente já, já começou várias vezes em off, tá ligado? Blu-ray aqui no Brasil é caríssimo, os caras n ã o t r a á s tá ligado? E quando chega, c h e g a e e n d e É caríssimo, s não vende, cara. c í s s i m o e não vende, cara. Fica no c a r o aí. Sim, sim. Isso, cara, isso, eu tenho、claro. aqui, eu contem, hein? Eu tenho um, dois, três, eu tenho uns acho que uns 30, 40 b l u r a y já. É, eu tenho quase、uhum. 10 aqui, tá ligado? Eu tenho p e r Eu e n h o uns 5, acho. Eu tenho Trivia Borne, i n d e p e n d e n c e Day. Cara, eu tenho Emanuele em、e、Blu-ray, então chora aí. Caralho. <risos> Eu eu não, eu jogo. Jogo. É, não, mas、no、aí tá,、bom. vocês falaram que o Blu-ray é caro. Cara, eu sinceramente, assim, os que eu comprei, eles não foram, cara. Eu vou dizer e u pego sem promoção. Então, eu vi promoção de Blu-ray 10 reais, cara. a h já, já vi também, cara. Bicho, pra você、Caramba. ter ideia, quando eu comprei o Blu-ray do Guardiões da Galáxia em lançamento, q o e eu o sei, pô, isso deve estar uns 70, 90 contas. Aí meu pai comprou o DVD pra mim e falou, não, é o DVD no Blu-ray pra mim. Ele falou, não, cara, isso aqui tava 35 reais. pô, mas isso é lançamento, cara. Eu a l e i ué, 35 reais. Tá aí, ó. Toma aí, é seu. Aqui em casa, quando a gente compra a TV de Top Planet, que vai ter a TV de Top l a n e t e Foco a q u em casa, a Pan, a gente comprou、um Aí, no、padrão, a m b é m c o m p r o um u Blu-ray, um homem cheater. Aí o aparador te deu um dinheiro pra gente comprar uns、um, um, um、filmes, né? Mano, foi 100、e? reais o 007, cara, os três、um、filmes, tá ligado? A gente se tirando、e、o saco. Ah, mas d e s c u r o u você não procurou bem alguma coisa? Não, não, não, não. A gente, procurou, a gente só, meu... só, tipo, foi assim, pô, foi no l o j i a americana tava ali pra gente, mas n ã comprei, sabe? Não, sim. Mas é muito caro, mano, essas coisas, cara. o l h a só, tem promoção. Não, sim,、ah, tem eu não promoção, lembro、mas. se o k e n o vê. Eu dou até a dica pra galera aí. Não estamos recebendo pra isso. A Saraiva Vira e Mexe tem promoção、e... de tipo 5 Blu-rays por 80 reais. Não, tá entendendo? Ódio, tipo、agora. assim, cara. Nossa, eu, eu já vi a trilogia do baixo, mas é 30 reais no Blu-ray. Não só s a r a i v o como também Submarino, Big One. Sim, Sim、no、não, vivo, eu tô falando s a r a i v o porque é geralmente é onde eu compro.、Uhum. Tipo um exemplo agora: tem uma série aí que, graças ao True Detective, mais、um, uma crítica, não veio em Blu-ray. Eu só comprei、uhum. o DVD porque tava em promoção, que é o Twin Peaks. Tava a 150 e poucos reais. O box é lindo. Consegui comprar por 100 reais. É errata aí, galera. Na verdade, esse box do Twin Peaks que eu falei no Cash custava R$ 450 reais. O bigode conseguiu comprar por R$ 109,00. Desculpa aí, tá bom? Só um errinho. Sim. sim. É, na Saraiva. Tipo assim, querendo ou não, já é um bom desconto. Tá pra chegar aí. Aí, só vamos voltar pro tema que é. do Tati. <risos> não, não, é, mas então, em, em relação do... a、você、isso. Falando... Fala aí, Sena. Você tava falando do box, por exemplo, vou te, dar uma... vou te contar o que aconteceu. Não sei se vocês lembram, lá em 2009. Que lançou o box do Jasper. Aquele boneco、ah, horrível. Aquele boneco horrível, <risos> <O> boneco horrível <risos> Primeiro boneco horrível já é o primeiro ponto. Vocês lembram quanto custava o box do Jasper? Não, acho que e r a d 0 0 pontos. Não, era, era, era 150, cara. Cara, era muito caro. E assim, vinha metade da série só. Aí você tinha que comprar um outro box que também era 150, né? s você tem a ideia, isso aí ficou no encalhe um tempão. Eu... Você tem a... a minha lata do Jasper eu paguei 50 reais. Aí. Eita, Aí. Eu、e、te pergunto, o... Senna, o cara não podia lançar tudo direto por cem reais?、Todo、então,、dia. o Kun e Kali, eles, eles, eles fizeram um, um pacote agora que vem todos, né? Os DVDs, vem dez DVDs e tá cem reais. Mas, por exemplo, eu vou no Anime Friends, a galera tá vendendo lá faz cinco Anime Friends. E não vende, cara. Porra. Shh. s ós... ó que, que, que aí que tá a e n a Esse desgaste, no caso, é mais por conta daquilo do Brasil, né? Porque lá, como a gente vê, e n a Os、ah, caras, além、lá. de lançar um a cada ano, tipo, eles reviveram até o Jirai há pouco tempo aí, né? m a s a í você acha que é o quê? É porque o, o público da Quintão mesmo, que já tá se distanciando disso, cara, Então você acha que em algum momento vai chegar q u i i s s o Eu acho que a saída pro Tokusatsu. Aqui é Netflix da vida, assim. Acho que mídia física. Eu, eu, eu gosto, eu sou colecionador. Tipo, eu tenho vários DVD animação da DC aqui. t e n h o de Tokusatsu. Que nem eu falei do Rio Kendo. Eu tenho o DVD do Rio Kendo aqui, Sim, sabe? Eu, eu, sou, eu sou um verme, então eu tenho aqui. Mas, <risos> Somos vamos... dois. Não, cara, não vem. Aí a a n t o Não adianta eu querer falar aqui. Ah, eu queria que trouxesse tudo, mas. Não vai vender, cara. É p r e j u o pra. Mas, l c i a n o assim, eu não, eu, não, eu não discordo de você, mas eu vou voltar pra questão lá d o j a s p a n tá? Vou te dar um outro exemplo que eu sei que você domina pra caralho. Eu tive viajando pra fora do país em 2008. Eu vi coisas que assim eu não imaginei. Tipo um box gigante do Dragon Ball Z. Aí quando Esse... o cara lança essa porra aqui no Brasil, ele faz isso. Ele lança vulso, ele lança três episódios numa mídia. Assim, eu acho que desanima o cara que é fã a comprar. Em vez dos caras fazerem um trabalho bonitinho, aí voltando à questão do Jasper, lança、uhum. tudo de uma vez por 100 reais num box legal. Não, o cara quer dar uma de malandrão. Vamos lançar em dois boxes de 150 reais. Cara, tem que falar uma coisa pra você. Nos, nos DVDs japoneses de animação, você pode procurar aí no CD Japão da vida. É, às vezes vem só dois episódios por DVD. Por exemplo, as, é, a Saga de Ads, e o Santuário. É, eu tenho os DVDs, os DVDs japoneses aqui. São sete DVDs, cara. Sabe quantos episódios são? São treze. Vem, tipo, dois em, em cada um dos, dos primeiros e um no, no sétimo Sim, DVD. Aqui, se eu não me engano, são quatro. Eu tenho também esse box. Acho que da, da parte s a n t r a l são quatro DVDs de、ah, versão brasileira. Beleza. Beleza. Então, já é menor. Bota DVD, mas a, a, até d o r a y também não é muito.、Eu、acho que são três, quatro blocos do、um、r a y pô, e um do r a y Aí você, até no ponto que o bigode tá chegando, até vou puxar isso pra você:、Sam. você deve ter o,、ah. o, o DVD do Jirai? Gira, você tem o box do g e r a i Tenho. p q u e muita、tem. gente re, reclamou desse box do g e r a i quer dizer que alguns episódios que vinham no, no, no DVD não eram. n o não, não v Exatamente, exatamente sim. Tirado da TVCV, o logo, logotipo do, do canal, diz que tem. Parte que não tem legenda, a legenda não tá legal, tá Era, errado. A legenda, a legenda, ó. Eu não sei se os caras vão contratar um, um, um tradutor japonês bacana e tal. A legenda é muito ruim, cara. De todos. Todos. <risos> todos que eu assisti, sabe? É muito mal você adaptado. Acaba, você acaba criando um, um produto ruim, cara. Assim, eu vejo muito disso. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O Senna falou, até pra gente caminhar já pro final do cast, que vai ficar longo até pra todo mundo e pra gente. É, as animações da DC. Cara, não vem nada em Blu-ray, cara. Tá e n t e n n o Eu acho que veio alguma, sim, pô. Veio、Tem、o Flashpoint, veio. O... O, o capuz. Mas a maioria vem só em DVD mesmo. Mas, é, vem, assim, mas acho que vem junto com o jogo, Senna. Não vem pra vender. Eu vi um outro também em Blu-ray, mas tipo assim, você comprava o jogo e vinha o, o、no、Blu-ray. vem a que l o c e m a u e l e d d o né? É. Sim, sim. Tá entendendo? Tipo assim, a gente aqui no Brasil. E, e, e isso, mesmo tendo público ou não. Pro mercado pra colecionar. A gente tá ainda muito jogado aqui, né? Eu vou fazer rapidinho um, um monólogo aí que eu não fiz quase hoje. Vide aí os bonecos do Star Wars. Cara, se você ver os bonecos do Batman vs Superman, eles vieram com muito mais qualidade, lançaram tudo numa boa. O do Star Wars, cara, cara as versões pequenas, mano, não veio nada. Não veio nada,、hum. veio os bonecos aí de 80, 112, 20 reais e acabou. Não veio Ray、e, e、direito, e não veio Fim. Não veio, não veio s pra caralho. Eu, quando eu c o i d e i pra f c a r de vídeo, não, eu, eu não pagava 80 reais naquela porra, nem. nem, nem, nem tão, pagava, falando, mas Vocês estão falando de que boneco? Vocês estão falando do Black Series da h a z ou você está falando do Pop? Era 1, o ou... da Mattel, cara. Eu, tô... eu acho o da Mattel falando, da Rádio... Tem dois, tem o, o, o do Star Wars, eu tenho dois aqui. Eu tenho o, o Kylo r e n Na versão de 120 reais, que é bonito, ele mexe é, várias... aquele, é aquele que é meio de pano, a roupinha dele? É, é, esse é, esse é legal. Acho que esse é black, é, sério, é que... Vai, acho é que a, a, então, a, assim... é s É que a caixa é preta e vermelha? E esse? É, é esse mesmo.、Uhum. Pô, a gente não recebeu quase nada, cara. Deu aquele muito esse, pouco. Mas isso aí, eu, eu fiz um free lá na CCXP trabalhando numa loja de brinquedo, s E os caras falaram que não veio mesmo, não, o lote brasileiro veio muito fraco, teve boneco que nem veio. E teve boneco que veio muito pouco no lote. É, o próprio que você falou que você tem o Kylo Ren, não veio muito dele. Então... Aí você vê, como é que eu peço que r a galera ponte? Gigante, peraí então. Ciano, em algum momento os caras chegaram a te dizer se veio um. um, um, um、uh, não vou bater a superfaturado, mas veio um. Uma porção a mais de bonecos do fim? Chegaram a comentar isso com vocês? Não, d u d a l h a aí,、ah, <risos> já, boa, já deixa aí pra investigação aí. Quem quiser voltar num tema antigo do ano passado, tá aí, n d e i a i s esse、cara. ano, o problema daquele boneco do fim. Que ele, é, que ele é grandão, eu esqueci o nome daquele, daquele formato de boneco. É aquele boneco é, que só mexe nos braços, né? É, s i m Cara, o boneco... porque, ô,、oh, oh, Senna, o do fim、ah. do tamanho do Kylo Ren que eu comprei, quando eu fui comprar ele e a Ray, tinham acabado. O que, o que ficou preso mesmo, estocado, estocado não, né? Encalhado, foi os bonecos grandes, cara. Não tô isso, falando que né, não é r a c i s t não tô falando. Não tô falando r a você. Não、porque、tô entrando essa, nesse mérito, esse não. O cara grande não t e n de todo mundo. E não vieram todos pra cá também. Mas aí que tá, a coleção da Raspberry, então, pelo jeito não veio nenhuma, né?、Que、tem lá que tem desde antigamente, que é o Power of the Force, que é aquele de, acho que é 12, 10 centímetros. Ele quer a coleção mais clássica do Star Wars, não, não, sempre... não, vieram, não, vieram todos. Os próprios pop, Pops Funko, é, por、quem、exemplo. v o c procurar aí o C3PO do, do filme? Não tem, cara, e lugar nenhum. E, além do que、e、quem, eu, o f está vendendo a C3PO. Isso é, então, o o Funko 8, chega caríssimo isso. aqui no Brasil, cara. O Funko, o Amiibo também da Nintendo também é outra coisa. Chega caríssimo aqui no Brasil, mano. O BBH Pop、e、Funko, é, a gente montou o stand lá, tinha pouquíssimos, cara. E vendeu rapidão. Aí vocês vendo que se transformou esse podcast de Tuxatos, né? Com S no final, porque eu sou cariota. Mas, assim, é um problema que a gente, assim, foi um desabafo aí dos fãs, né? Tamo com uma hora e meia pra finalizar agora. É isso, galera. A gente tem problema pra colecionar coisa no Brasil. Né? A gente tem que agradecer, Cara,、e、entre aspas. O p r o b m a e para colecionar tudo. Para colecionar tudo. É, assim, aí, colecionar sim. Para colecionar qualquer coisa. Assim, pelo menos hoje em dia ainda chega, né? Graças à boa internet, a gente tem internet para salvar, pelo menos, em algumas coisas. Aí o pessoal reclama de pirataria. Repensem certas coisas. Façam um, um, um, uma pesquisa de, me de mercado. Em algum nicho. Hoje, até hoje, eu me arrependo de não ter feito essa pergunta para co o co-criador do Sherlock.、Eu、não lembro como é que fala o nome dele agora. Ele participa do Doctor Who, né? A galera só faz uma pergunta imbecil e é óbvio que eu vou achar que a minha pergunta é foda. Você vê coisas como o Doctor Who e o Sherlock chegando no Brasil por via pirataria. A galera começou a vender aqui、ah, o Doctor a, a, Who. Agora tá, vendendo. Sai, tá vendendo. Mas também tem uns boxes meio salgados aí, cara. Então, salgado、opa. e sem Blu-ray, né? Ah, então, sem Blu-ray também. Acho que o Blu-ray só lançaram do The d a y o f the Doctor w h É, que vamos ser sinceros aí pra finalizar isso e a gente ir pra considerações finais, que é o seguinte, né? Lançaram inicialmente como O Dia do Doutor. Galera, vamos fazer o seguinte: fica aí, eu sei que ninguém vai escutar essa porra, né? Ninguém escuta é, esses é. podcasts. <risos> Contrata fã, cara! Contrata fã, que a parada s e r u e velho. Eu vivo falando isso, s e essas. A、hum. Play Art, a Foco, por exemplo, pra esses DVD do a n p i c e do Naruto. i s o isso. n vamos pegar esses fãs subeira aí, vamos pôr pra trabalhar aqui. Mas não tá b o Eu duvido que se pagar u n s Sanduíche de mortadela e um suquinho e DVD pra galera que ninguém não faz essa porra. É, porra. Não, precisa... não, mas aí que tá. A Play a r t até pouco tempo, quando ele fez essa parada dos DVD dos Cavaleiros dos Odios, e chegaram, se não me engano, a chamar os caras lá daquele site, acho que é Cabo Zodio. Ah, esses, esses caras desse site. Deus, é, eu... Eu... É, deixa, pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. <risos> Vamos finalizar não, isso aí. Bom, Ficou c o os bastidores Vamos finalizar. Então é isso aí, galera. Esse foi o segundo Wikicast sobre Tokusatos e Choração de Fã. Né, com o produto. <risos> tivemos aí um pequeno spin-off. Nós tivemos aí o Kenô. Tivemos o Gostosinho do Albino. Obrigado, amor. Obrigado. Tivemos a... Eu deixei por último e tivemos a. Presença ilustre, cara, gostei muito. Cena, eu juro、Opa. pra você, eu sabia que eu não ia me arrepender de ter convidado você. Tivemos u、um、maravilhoso m Cena no segundo Wikicast, galera. Opa, valeu, galera. Se precisar, é só chamar. É isso é... aí. É tanto quanto eu, é. Eu, sou, eu sou o bigode do comissário. Esse é o segundo Wikicast. Muito obrigado a todos. Mandem seu feedback. Obrigado e tchau. Tchau! Olha só. O Alzheimer não me pegou. Você pensava que eu tinha esquecido dos recadinhos. Mas o bigode não esquece. Só esquece que tem que falar na hora do cast. É isso aí, galera. É hora dos recadinhos. Eu vou começar com um convidado dando um recadinho e vendendo o peixe dele aí. s e n a vende、Opa. teu peixe aí o quanto você quiser. Valendo!、Oh, galera. Acabou, acabou, acabou. Brincadeira. <risos>、ah, caramba, vai. <risos> não deu nem pra vender, cara, tava baratinho.、Ah. Quem, quem gosta de Tokusatsu, gosta de Explosão, Pedreira, Gente Colorida, <risos> é, na, tirando a galera do Restart, é só entrar no site. É, é bem simples, é tokusatsu.com.br, não tem como errar. Ou você pode colocar também tokubrasil.com.br. Aí quem quiser me seguir no Twitter, lá, eu fico lá falando besteira, eu fico falando de Dragon Ball do Kambatu com, com Keno. É só seguir o、ah. arroba s a f a r m a d a Albino, você tem algum recadinho pra dar? É, então, eu tô solteiro. Menino que quiser estar comigo, <risos> eu vou mandar o teu fone aqui. Novo quadro, né, cara? Um amor para o Albino. <risos> um, amor, um amor para o Albino. É, Não, é, tem, que ser, tem que ser mais jovial, cara. Tem que ser um crush. Tem que ser um crush para o Albino. <risos> é, é, é, é Enfim, o e-mail. Ah, o, o Albino do, realmente tem recadinhos. O, Manda o aí, Albino. O p m e i r o do w、e、c a s t cara. Wikcast, br, gmail.com. Mães, teus e-mails, maninudes, mulheres. É isso aí, q u e não tem algum recadinho? Cara, tem sim, cara. Tem o nosso Twitter, primeiramente, o arroba wcast br, o Twitter do Wikcast. Lá você tem sempre alguma besteirinha, algum g i f alguma palhaçada. Tem também informações sobre quando vai sair o nosso cast. Tem, a s e você também quiser fazer uma pergunta, é só ir lá、e、falar com a gente, que prontamente quem tiver ali no Twitter já responde pra você. Às vezes demora um c a d i n h o tem um d e l e y z i n h o E também, cara, para me seguirem no Twitter, o quemou__00. Estou sempre lá falando besteira, como o Sena falou, discutindo com ele de Docan Battle, de, de mangá, de anime, essas coisas todas. Conversando também lá com nosso s parceiro lá. Mandar até um abraço para ele. s p r o Augusto Ceone e p r o Cassius Clay, cara. Valeu aí e é isso. Cassius Clay, que é o maior fã de One p i e c do Brasil. Com é certeza,、país. cara. Ó. É, é isso aí. Eu soube o logo d o começar. Vou pedir para vocês também acompanhar a gente lá no Facebook. Que é o WikicastBR? Estamos no Facebook, mais no Facebook,、e、no Twitter, né? O site ainda vai vir aí, vamos esperar pra a ver. Não é nada especial, galera, já falei, é Prosperar, o Wikicast e só. Só pra isso. É mais uma、mesmo. parada pra, pra fazer o feed, né? Pra galera. É. Ver, assim, é só pra ter um lugar é que... Nada de. É muito mal. É. Não dá tempo pra ficar escrevendo, não. Que você gosta de escrever. Eu, eu sou um alfabeto. Não r o l a Só sei falar.、É. Né? E acompanhar também o Bigode lá no, no Twitter também. Eu tô lá, né? b i g o d e do c o m m e r c á r i o BigodeDoComissão. Nunca sei quem é. Você achando o WickCast? Você acha o, o Bigode? Acha também lá o, o Senna? Acha o Kenô? Acha o Walter? Acha o Albino? Acha todo mundo. É isso aí, galera. Esse foi o segundo WickCast sobre. Tokusatos, Tokusatos, Tokusatos, Tokusatos, Top Série japonesa live action. O Bigode já fechou a vitrine, né? Vai ser três tentativas、Saúde. de t o k u s a t s a t e n ç ã o É isso aí. Já temos a vitrine pronta. Eu já mandei p r o convidado. Ele falou que ficou bom. O bigode se aventurando aí na edição, nas vitrines. É isso aí, né? É palpar toda a obra. É? é isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Um beijo, um abraço e tchau!